Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem Nem ijed meg az árnyékától Nem Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én nem. Volt, járok. Sajnos nem. nem Nem Visszaszámolok Nem. Igen. -98. Igen. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az Naki? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió a 98.00-án És interneten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 Tell Jó reggelt kívánok, fiatalok! Jó reggelt kívánok, és Én nagyon kellemes karácsony ünnepeket kívánok, és boldog új évet! <degy> Köszönöm szépen, én ma senkivel nem szeretnék beszélgetni, csak és kizárólag azokkal, akiket én hívok föl. Olyan vagyok kicsit, mint apukám, aki nagyon szeretett orvos lenni, csak a betegeket nem szerette. Konkrétan az embereket, tehát gyógyítani szerette őket, csak az emberi mi voltukban nem akarta, hogy megnyilvánuljanak. És természetesen ez, kedves MPK, nem önnek szól, csak sajnos most önön keresztül üzelem annak a néhány hallgatóknak, aki hallgat engem, hogy köszönöm szépen, elég volt belőlük, nem akarom őket hallgatni. Nyugodtan telefonálhatok Legfeljebb e-mailből fog a megtudni, nem szól az adó De emberrel én ma nem beszélgetek, aki engem hív föl Kurrabár elegem lett önökből, ez itt pont a műsor 14 ével a nem, és fölötte is csak korlátozott mértékben, nem. Ennyi. Majd jövőre. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell that God's gonna cut you down, tell God's gonna cut you down.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 In the end. and you could have it all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 fine Egy Csak hangosan a zenét. Te egy nagyon tehetséges fiú vagy, de neked se adott az Isten olyat, hogy poliészter legyél. Ha a művészetek közül lehetne választani, akkor melyikben szeretnél maradandót alkotni, vagy melyikben alkotnál maradandót? Hát a kérdés az, hogyha újra, szeletné, újra születnék. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Alszol, és az Isten úgy csinál, nem tudom, így, így rádióban nem lehet mutatni, így áldást küldj feléd, és valamelyik művészeti ággal megállt téged. Melyik legyen az? A szép irodalom, egyértelműen. Igen? Igen. És miért? Valószínűleg azért, mert a mostani létező életemben a szép az a legfontosabb művészeti ág, valószínűleg több, tehát lehet bizonyos értelemben közölni a zenével. Hát, pont ez, az. ez az. De ahhoz nekem sokkal kevesebb az érzéken. De de hát azt megkapnád? Mondom, hogy... Hát könnyörgöm, hát megkapnád. Azt értem, azt értem, de a mostani állapotomban kérdezel, és most azt mondom, hogy rám, hogy az életemben a legnagyobb hatással a odalmi alkotások voltak. Úgyhogy uh, én nagyon szépi odalmi Milyen az, amikor a Filipov hatás alá kerül dostoyevsky <laughs> Az, az nagyon sok minden, az, az, az katarzis, megrendülés, átélés, és uh, intellektuálisan pedig nekem az, amit a világról, a önmagamról, vagy akár a politikáról gondolok, az például vagy nagy hatás vagy nagymértékben meghatározza az, amit, amit mondjuk tőle olvastam. Kérdezném, oldalásról. hogy milyen körülmények között olvasol, de minden esetre szakirodalmat tudom, hogy az utcán is olvasol, de szépirodalmat, azt is bárhol? Bárhol, fogbosás közben is. Ez mióta van? Hány éves korod óta? Öt. Öt? Hát én öt éves koromban, illetve már korábban is kielőszakoltam a családtól, hogy tanítsanak meg olvasni, és így a nővérem a Balaton partján ilyen kavisokkal tanította nekem a betűvetést. Ennek köszönhetően a mai napig úgy, úgy írok, mint egy deből ment a kézírásom, az egészen borzalmas. Filippó van a túloldalon... A sebességed és a megértés, azok párhuzamosan vannak? Tehát gyorsan tudsz olvasni is? És... Nem, nem, nem. Sőt, kifejezetten lassan olvasok szerintem. Egyszerre szokon... egyet? Á, az, azon már igen, túl vagyok sajnos. Egyszerre többet? Igen, igen, igen, igen, igen. És mi alapján választasz, amikor olvasol valamit? A szakirudalmat leszámítva. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de... Most már elértem abba a kor korban, bármilyen ügyen hangzik egy 34 éves embertől, hogy mire olvasok dolgokat, amik fontosak. Illetve hát mindig érdekel az, hogy mi az, ami újdonságként megjelenik a piacon, és érdekesnek tűnik. Tehát én figyelem folyamatosan a kiadóknak a kínálatát, megpróbálok utána olvasni, hogy mi micsoda. És hát a hatalmas nagy választékból próbálok okosan választani. Bár szerintem a rossz könyveknek a, a rossz könyvekbe való botlás is tud hasznos lenni. Van a dostoyevsky ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban feltenni, zenei megfelelője? Ami hatást. van hát, biztos, hogy egy, ugye említettem, hogy nem értek a zenéhez, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz párhuzam lesz, de nekem vág Wagner, a zenei megfelelője, Esti... illetve, illetve a, főleg a Bachnak az én olyan passiói. De te nem azok közé tartozol, akik úgy olvasnak, hogy közben a fülében meg de, hát úgyis. Úgyis? Hajlamos vagyok, igen. De utcán nem. Utcán, utcán is? Utcán nem. Látod, ez, ez, ez, itt még nem tartok. De biztos, hogy előtt valami. <gül> Festészet? Ö, szeretem, ahogy még kevésbé értek, de szeretem, persze. Abban pedig ö, elsősorban hoggára ajongó vagyok. <gül> Estes testőr leszel, vagy kíváncsi, vagy egyik se. Most mert volt a kérdés, hogy, hogy testőr est, -e? este testőr leszel-e, ja. kíváncsi vagy egyik se? Mindegyik. Mindegyik? Igen. Minek drukkolsz? Minek drukkolok? Mi legyen? Ma este? Nem, egyáltalán. Tehát annak a folyamatnak az eredményeképpen, ami itt most van, ha egyáltalán van, bármi is. Én most látok nagy esélyt arra, hogy ez egész kisiklik és egy terméketlen talajra húgul a hét elején elvetett mag, sőt egyre inkább látom ennek az esélyt. Annak drukkolok, hogy ez ne történjék meg. Min mulik? Próbál a korrektan fo fogalmazni. Én azt látom, hogy az ellenzéki pártokon belül nem minden erőcsoport ugyanúgy érdekelt abban, hogy a, az ellenzék az egy új útra lépjen, és esetleg termékenyebb útra lépjen. Szerintem most nagyon sok minden azon múlik, hogy, hogy az ellenzéki pártokon belül melyik erőcsoport kerül fölénybe. Illetve lehetünk a ennél konkrétabbak? Lehetünk. Tehát amikor történik valami, és az ellenzékkel kapcsolatban te is majdnem katarzistról beszélsz, és egy husz Szinte 24 vagy majdnem 24 órás MTV a székházbeli uh, polgári engedetlenségi akciónak a végén megjelenít Molnár Zsolt, uh, bemegy a, tinte, vagy a, a, a, a belső ellenállás legvégén az MTV a székházba szépen békésen, és fél óra múlva ilyen az összes képviselő és az ellenzéki összefogásról, meg az előválasztásról kell szókolni a tüntetőknek. <kül> Azt szerintem egy nagyon fontos jelzés, és tegnap ennek egy megerősítése volt az ATV-n, amikor a a törvény aláírásának a napján két domináns szocialista politikus, tehát baloldali politikus nem erről beszél a, a legnézettebb ellenzéki vagy független politikai műsorban, hanem az erőválasztásnak a perspektíváiról, ami ugye eddig is egy nagyon jól bevált jó volt az ellenzéknek. Azt hiszem, ma már nem vagyok jóban az Unguári Tamással, de ő valamikor engem nagyon szeretett, vagy legalábbis kedvelt, amit csinálok. Kedvelt az őrölve, mert ezt a szót utálom. De hogy van -e ilyen mondás, vagy sem, nem tudom. Ő azt mondta, hogy a, az ő szemében az a demokrata vagy az a szabad gondolkodásra, kettő egyáltalán nem ugyanazt tudom aki az egyik nap egyiknek ad igazat és a másik nap a másiknak annak függvényében, hogy mit lát és mit gondol ugyanarról a jelenségről folyamatában követhető vagyok, ugye? Igen. És ügyben anélkül, hogy én kormánypártiból ellenzékivé ellenzékiből kormánypártivá váltam volna megértettem, amit nem értettem, és amit nagyon, háklis, nagyon háklisak voltak a képviselők, amikor mondták, hogy őket hány stább veszi, hogy vajon a magyar televízióban tudták el, hogy, hogy mi minden fog történni. Ugye apukám mesélt, én nem olvastam, hogy a zilahi van egy novellája, amiben arról van szó, hogy neki van egy szerelme, de a szerelmével mindig akkor fut, le, akkor fut össze az utcán, amikor ő mackó nadrágban egy ilyen puttonnyal a hátán lemegy a szenes pincébe szénért. Pedig milyen jó lenne, hogy egyszer akkor találkozna a nővel, amikor fekete cipő van rajta és öltöny, mert akkor sokkal jobban mutat, de nem, az élet úgy hozza, hogy mindig mackó nadrágban találkozik vele, amint szénér megy a pincébe. Amire egyébként valószínűleg azt mondaná az én barátnőm, a Krisztina, hogy hát ha szerelem, akkor ennek nincs jelentősége. Én nem vagyok szerelmes a Bangónéba, én nem vagyok szerelmes Lászlóba, de ha a párhuzam megáll, én konkrétan kirhögöm őket azóta, amióta látom ezeket a felvételeket. Tehát, amikor látom Varjú Lászlót, mint fekszik a földön, maga fölé tart egy mobiltelefont, és beszél bele, hozzátéve, hogy jön valaki, aki gondosan kikerül, ő pedig megvádolja azzal, hogy ő tudja, hogy fejbe akarta rugni. Én nem fogok tudni soha többet Varjó Lászlóval beszélni, miközben vele már korábban is beszéltem. Bangóni az kiesik ebből a körből, mert én bizisten, ha az ATV összehozna engem a Bangónéval, akkor azt mondanám, hogy ez összeférhetetlen, kérem a mert Én nem tudok a Bangónéval beszélni. Tehát egész egyszerűen elröhögöm magam, ha meglátom. Baj van velem? Nem, nem, nem, ezt, ezt nem gondolom. Én ilyenkor mindig azon szoktam tötengeli, illetve nem mindig, mert most történt ezen a hét engem, hogy vajon, hogyha a tömegkommunikáció olyan szinten lett volna, mondjuk 1789-ben, amilyenben volt, rossz a hasonlat, mert mert most nem forradalom történik, de vajon hányszor láttok volna, én nem tudom, robespierre t megbotlani a saját lábában. Nagyon jó beszél, nagyon jól beszélsz most kivételes, hogy és kiért, de jó ez a mondat törölve. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy kiestek a szerepükből, hanem hogy két szerepük volt. Tehát, muta, tehát amikor a hatházi Ákos kívülről mászta, ott azt a teljesen értelmetlenül. Tehát én korábban is azt mondtam, és azt gondolom, hogy én totálisan fején találtam a szöget. Tehát amikor azt mondtam, hogy én mindig is szerettem infantilis lenni, mert akkor az ember azt hiszi, hogy nem nő föl, ami persze nem igaz. De hogy az osztályfőnök az egész társadalomból, vagy a társadalom nagy részéből csinált, vagy képes csinálni infantilist, ami nem azonos a kamasszal, én a kamasszal szoktam élni, hát most ezeknek az embereknek a láttán, én ezt pontosan így éltem meg, kinevettem őket, és nem tudom őket most már nem kinevetni, miközben mielőtt láttam volna őket, komolyan vettem őket. És jó, a Szélbernadett is ugyanebbe a körbe tartozik, és a Kunhalmi Ágnes is ugyanebbe a körbe tartozik. Az Ungár Péter pedig fogta magát, és eltűnt. Tehát az Ungár Péter például bent volt egy ideig, majd kijött, beszéltem vele telefonon, de mintha valaki forró tojást fogna úgy szokott vele beszélgetni, mondta, hogy köszöni szépen, nem, és soha többet nem van föl az Ungár Péter, mert kicsit olyan érzésem van, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hozom, ha bemutatkozom neki. Szerintem ugyanarról beszélünk. Uh, én, én próbálom megtartani az egyenlő távolságot a saját ízlésem, illetve a túl heroizálás között, és mondom, olyan smikrán gondolkodom, hogy, hogy milyen, milyen tehát, hogyha, hogyha ráközelítesz egy olyan eseményre, ami egy heroikus eseményként él alapvetően az emlékezetünkben, most gondolok 1956-ra, amiről több személyes forrásunk van, mint 1989 ra akkor nagy tehát azért lát hasonló botladozásokat, uh, iszonyatos hibákat, uh, zűrzavart és egyéni nevetségességeket, miközben visszatekintve erre az eseményre, hogyha a történelmi és politikai jelentőségét nézzük, más gondolunk róla. Eszemben sincsen 1950 hoz hasonlítani ezeket az eseményeket. Csak azt mondom, hogy egy kicsit szerintem más a kép, hogyha távolabbról nézünk arra... Emeliket teljesen igazad van, de amit, amiről én beszélek, az most kivételesen homlok egyenes ellenkező. Tehát, hogyha a hatházi Ákos a saját testi épségeit veszélyeztetve próbált volna betörni egy stúdióba, amit egyébként nem... Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a képviselőnek joga van oda elmenni, de hogy egyébként joga van-e bemenni a stúdióba és felolvasni egy izét joga van, de akkor, akkor vállalja annak a konzekvenciáját, hogy közben megverik. Tehát akkor, akkor helyezze túl, tehát helyezze kívül magát a jogállásán, beengedték mint képviselő, és onnantól kezdve pontosan úgy viselkedik, mint fialajános, János, beleért, vagy leütik, megverik, vérzőfejjel el, vagy nem sikerül neki. Ez már az ő forradalmi és bátor alkatán, múlik forradalmi törölve, mert ez nem feltétlen. De amikor valaki eljátsza azt, amit esetleg komolyan gondol, de semmilyen olyan konzekvenciát nem vállal vele együtt, ami egyébként ilyenkor veszélyforrás lehet. És ez a bentlévők valamennyire vonatkozik azt követően, amit láttam róluk, beleértve hogyha volt bármi is, ami ezt tagadja, de ilyet nem láttam. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kint a tömeg mást élt át, mint amit egyébként ezek az emberek elkövettek. Ez egy cirkuszi produkció volt, miközben egy színházi katarzisnak látszott, egy optikai csalódás, és ezt azért nem szabad and uh -huh. uh -huh. uh -huh nagy körben mondani, csak ebben a szűk e, körű kejfejancsiban, mert mindaz a társadalmi hatás, amit ez kiváltott és ami még egyébként az emberekben él, azt nem lehet tőlük elvenni és a fialát megverik és mágjára vetik, mert miközben azt gondolják, hogy a fialának igaza van, a saját maguk illúzióit nem tudják úgy megélni, és nem tudják azokat tovább ígetni, hogyha egyébként avval a realitással szembenéznek, amit én itt most filmként eléjük tárok, amit egy egyébként ők is láthatnak, lefelje csukják a szemüket. A lényegben egyetértünk. Én csak azt mondom, hogy azért, azért nehéz viszonyulni, vagy helyesen viszonyulni ez a témához. Mert ez egy választás kérdése ilyenkor, hogy a forgalmi zászlóról beszélgetünk, vagy arról, hogy milyen nézéstelen cipő volt azon, aki, aki ezt hitte. De uh, pontosan arra azt mondom, beszélk, hogy ez nem cipő kérdése. De részben az, mert közben azért arról is beszélgethetnénk, és ez nem egy kritika, csak mondom, hogy hogy tényleg választás kérdés, hogy ki, ki mit lehet kontulosannak, hogy közben tényleg kidobtak biztonsági őrök abból a TV elég eléggé erőszakosan és durván mentem joggal bíró képviselőket. Tényleg nem tudott behatolni egy középületbe a rendőr, tehát tényleg megszintott az államnak a, a a felhatósággal, tudom, hogy tökéletesen mennyi. igazad van, és Gergely Zsófiának tegnap volt egy, egy zseniális jegyzete a klubrádióban, ahol elmondta, hogy szeretné ezt a házhoz jövő jegyzőt megalkotni, mint új teremtést, aki nem csak a magyar televízióban, nem bárkinek bármilyen birtokháborítás. ügyében aznap megjelenik, se illeték, se határidő, azonnal cselekszik, és adnak alapvetően mindjárt aznap következménye van. Ez a házhoz jön a jegyzőt, című nem Jani, hanem hogy a jegyző, ez tökéletes, és hát teljesen igaza van. Nem. Én ez igazad van igazságtalan lennék, hogyha erről a részéről. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hadd ez nem igazságtalanság. Én mondom, azt mondom, hogy ezek komplex események, ahol ízlés, illetve nem tudom, én távlati szemlélődésnek a kérdése, hogy mit emelünk ki. Én azt mondom, hogy igaz, amit mondasz, én nagyon kellemetlenül érzem magam ezek miatt a dolgok miatt, és más társaságban én vagyok a, a, a fiala. Csak ha azt kérdezzük, hogy hosszú távon mi a fontos és mi a fontos talan, akkor engem strukturálisan és politikailag jobban érdekel az, hogy az állam megmutatja azt, hogy hogyan működik. És itt megmutatta ebben a bohoz hogyha úgy tetszik, ami viszont egyáltalán nem volt tréfás. És én, én, én szerintem erre jobban fogok emlékezni egy év múlva, bár persze ezt nem tudhatom előre. Na, most is mindig megsértődik, a később hívom. Egy kérdés van, hogy én Ugandában voltam úgy, hogy este nem mertem kimenni az utcára, nem csak azért, mert nem volt közvilágítás, hanem azért, mert ott a járda olyan volt, hogy volt tíz méteren járda, aztán jött egy tíz méter még gödör, aztán megint folytatódott a járda, és nem lehetett pontosan tudni, hogy a járda legközel milyen hosszú lesz, és utána milyen útakadály lesz. Én ezt a mostani hazai jelent ilyennek látom. Uh -huh. Jó ez hova? Ez, ez, ez, ez, ezen a domborzati viszonyon korábban is valóság ilyen volt, csak most leplezetlenebbül ilyen. Ezen az élet 2019-ben hogyan folytatódik? Ezt szerintem senki nem tudja megmondani, és spekulálni lehetne. Én félek, hogy, hogy, hogy most nem, a, nem a, az új perspektívákat nyitó kibontakozás felé fog tovább haladni a dolog, de ne legyen ezem Hát az összes ünnepeket kívánom neked, hogy ma az összes szerepkörödben jól járjál, majd nézek a tévében, mert a sarkam még nem, de a közállapotom azt valamit javult, és aztán meg vagyunk beszélve, és akkor találkozni fogunk, és leisszuk magunkat a sárga földig, hát ha akkor látjuk a világot. Bár szerintem még. így se csúnya. Úgy legyen, és én is mindenkinek ünnepeket kívánok, főleg neked. Át fogom adni a honpolának is, késcsok a valagyasszonynak, és örülök, hogy meggyógyult a telefonod. Szia, öllök, hogy ismerlek. Felul. Szia. Filipov Gábort hallottak. Jó reggelt. Maga milyen színész tud lenni? Tehát mennyire tud valamit eljátszani, amit adott esetben valamilyen helyzet megkíván öntől, miközben a bensejében egészen más dolog van, de azt nem engedheti ki? De mi, me, me, mekkora színész veszett el a Navracsicsban? Biztos, hogy nem nagy, mert, mert, mert ha nagy lett volna, akkor nem veszett volna el, nem, nem? Tehát akkor vele egy úgy terelgetett volna. Ne, ne, ne, ugye ne, én arról beszélek, beszélek, amit nem tudok. Tehát, hogy most itt ugye valami ja. feltáró önvallomásra és gondok, Hát, fiala, az igazság az, hogy hát voltak ilyenek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De szerintem attól függ, hogy mennyire, tehát az, amit, amit kifelé kell mutatnom, az mennyire áll közel ahhoz, amennyi, amit egyébként gondolok. Nyilván, hát, totális ellentétben van velem hogy a belsővel akkor rossz színész vagyok. Ha akár lehetne is, akkor jobb színész vagyok. Gondolom én. És és milyen gyakran fordul elő ahhoz, hogy a Navracis estlére azt mondja magának, mikor befejezi a napot, hogy hát nem is gondoltam, hogy ilyen is tudok lenni? Hű, ez egy jó kérdés. Azért ülök Hú. itt, köszönöm. Bocsánat, hogy egy leereszkedő negyetlenem leereszkedők. Amikor az ember ilyeneket mond, akkor egyszerre akarja megnyerni a másik rokon szervizt, meg egyszerre akar gondolkodási időt magának. Előfordult már, előfordult már de nem pozitív értelemben. Tehát úgy nem fordult elő, hogy azt mondtam, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen jó tudok lenni, hanem inkább az, hogy ezt nem gondoltam volna egy-egy helyzet, ilyet hoz ki belőlem. E és rossz értelemben. Tehát, hogy olyan már volt. Mert ő egy igen ember. fegyelmezett ember benyomását kettő. Igen, de, de voltam, már, voltam már részes olyan helyzetnek, amikor utólag visszagondolva, súlyos hibának éreztem, amit ami. Most nem tudok konkrét példát, ha most rákérdez, akkor most nem nem be egy. Se. Köszönöm. Uh, de, de volt már olyan, amikor, amikor utólag úgy voltam vele, hogy ezt. Ez, ez, ez nem én voltam, aki ott akkor... Ezért vagyok mindig megértő azokkal az emberekkel szemben, akik utána ott zavartan magyarázkodnak kamerák előtt, hogy nem úgy gondolták, nem azt... Mert én, én is voltam már ilyen helyzetben, amikor nem úgy gondoltam, nem azt a szót akartam használni, nem azt a gesztust akartam, és, és más lett a dologból így, mint amit szándékoztam volna. Ez a neveltetéséből adódik BCDEF. Hát ezt nem tudom, hogy ez a nevetés ebből adódik. Ez, ez ilyen pszichiák ennek való kérdés, nem? Hogy hát az. Mennyi, mennyiben tanult dolog Hát a, a kérdés arra is vonatkozik, hogy volt-e valaha más, vagy mindig ilyenre emlékszik erre a Navracsicsra. A gyerek navracsis is, is. ilyen volt-e? <gül> hát... Én azt feltételezem, hogy ön olyan nagyon sok intőt magatartás miatt nem kapott. Na, ez így van, ez így van, ez így van. De igen, akkor ilyen voltam gyerekként is nagyjából. Olyan nincs, hogy a felesége egyszer megborzolja maga a haját, magára akar adni egy bőrnadrágot, és azt mondja, hogy navracs is ma vaduljunk egyet. Több, ennek több akadálya is van. Ez része kell rá. annyi hajam, hogy... Az hát azt a maradékot. Ez nem, nem, nincs, nincs, nincs. Hát nincs, nem, nincs. Tehát nincs olyan, mint a könyvelő álma, hogy nappal könyvvel egy kifejezetten nem, szürke nem, ember, este pedig felpattan a Harley davidson önök Önök termékegjelentést hallottak. Nincs, nincs. És nincs is hiányérzet ebből adódóan. Ha meglátja magát abban a parlamentben, amikor ott elszabadultak az indulatok, akkor látja magát ott, és látja magát, hogy hogyan viselkedik, tehát képes. Nem tagadom, a pszichiáterem is ilyen kérdéseket tesz föl, de legutóbb egy kúcs mondta állítólag rólam, hogy lehetséges, hogy viselkedhetnék jobban, de által tudok kérdezni. Ráadásul kíváncsis vagyok, hogy újabb és újabb kérdéseket teszek föl. Az lehetséges, hogy egy kicsi sok, mert többet kéne várni, de ez a kíváncsiságommal magyarázható. Szóval látja magát ott? Hát, ha akarom, látom. Persze. Hasonló helyzet volt ekkora ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen sok zajlói zajló így nagy jelenet, nem, de ennél, ennél kevesebb szereplővel zajló jelent volt akkor is, amikor, bent, amikor voltam bent a parlamentben. Úgyhogy igen, simán el tudom képzelni, hogy mi csináltam volna. Hát valószínűleg, hogy olvastam volna a helyemen, vagy beszélgettem volna valakivel. De állt volna -e a János előtt? Tehát Orbán Viktor int önnek, hogy jöjjön, és akkor ön, azt, ön valahogy azt érzékelteti, hogy Viktor figyelj bármit, de ez nem az én világom. Köszönöm, én inkább maradnék a helyemen. Hát, ez kicsit engem arra emlékeztem, amikor korton bontottunk, talán emlékszik rá. Igen. Hogy akkor én voltam a frakcióvezető, és bontottam-bontottam, de azért nekem az nem volt egy olyan komfortos szituáció. A, voltak, ez nagyon érdekes, hogy nézni a frakciómat, <gül> hogy volt aki, volt, aki ott teljesedett ki, és látszott, hogy, <gül> hogy nagyon jól érzi magát, és, és voltak olyanok, akik, akikkel látszott, hogy ezt most megteszik, mert, mert meg kell tenni, de azért szívesen írnak egy, egy interpellációt, vagy egy módosítő. Tehát őnek akkor. az anyukájához kellett volna fordulni, hogy írja azt, hogy ő lázas otthon marad, és kéri, hogy bontásból legyen felmentve. Igen, de látja, ezért, ezért, ezért nem kaptam például intőt gyerekkorom, mert ez ilyen, tehát stiklikkel viszont nem akartam. Inkább megcsináltam. Megcsináltam a kordombontást is, megcsináltam. Valószínűleg ott is ott lettem volna, ha a miniszterelnök szól, hogy nekem a dolgom az, hogy ott a koráják a ott János elé sorfala tánya, akkor ott odáltam volna a Csak az arccal látszódott volna, hogy ön nem testőrnek született? Az lehet, Azt nem tudom. Beszédes arcoval, de erről már beszéltünk korábban. Igen, igen, sokan mondják, igen. Igen. De nem mindig azt mondja el, amit érzek belül, ez, ez a bajom az arcommal. Ezt meg kell tanulnom bánni vele. Mert, mert sokszor mondják azt, hogy miért néztem úgy, ahogy néztem, aztán időszin belül valójában nekem akkor nem is olyan folyamatok zajlottak, csak valahogy az arcom. Lehet, hogy ebben elveszett egy színész. színész. Tehát még lehetséges? egyszer színjátékos sose volt? De voltam. Na tessék. Egyetemen? Igen, is. Igen, igen. Igen. Milyen szerepkörben? <gül> hát minden félében Voltam medve. <gül> medve. <gül> Igen, voltam medve is, meg voltam ember is. Tehát különböző karaktereket is. Mesejátékban voltam medve, különböző karakterekben, meg, meg különböző. Krimiben, minden ilyen, minden, mindenfél De fel sem merült, hogy megmaradjon medvének? Már Azt hiszem, nem. Nem. Nem. A, nem. <gül> nem. Most egy nagy ugrás lesz, de a, ez a, ebben a logikában maradunk, aztán visszamegyünk ugyanígy. De tegnap valójában avval szembesült, hogy ő nem marad uniós biztos? Most a medve szerepkörrel van ez összekötve? Igen, igen, igen, igen. De én azt ugye jól feltételezem, vagy legalábbis remélem felfedez, vagy remélem, eh, eh, hogy ezt nem a sajtóból tudta meg? Hmm. Tulajdonképpen nem a sajtóból tudtam meg, de hivatalosan a sajtóból tudtam meg. Tehát jelekből olvastam, de a sajtóból tudtam meg hivatalosan. Egy másodperc, csak valaki... Igen. Nem örülök neki. Hát az élet ilyen. Nem, nem, nem, nem, nem. De. Nem, az élet. Az élet tud ilyen is lenni. jó, jó az élet tud ilyen is lenni, igen. Nézzé, nagyon jól tudja, miközben én se vagyok olyan aranyember, mint amilyet eljátszom de amikor annak idején elmaradt a balú vagy a műsora megszakadt a magyar televízióban a szapárt hiterül, ez valamiért megmaradt bennem, ez valamikor 2001 lehetett, akkor semmi nem volt, és akkor még azt volt bemondó a magyar televízióban, és írtam nekik egy e-mailt, hogy hát valaki valamit mondhatott volna, és akkor visszaírtak nekem, hogy a bemondó nem humán faktor, <gül> ami soha nem fogok elfelejteni. Tehát azért a humán faktor, mint olyan, hogy az emberekkel hogyan bánunk ö, annak a jelentőségét. Én akkor is nagynak tartom, hogyha ez világ tendencia, vagy nagyon sok helyen tapasztalom azt, ami önnel történt. Én nem azt akartam volna, hogy vattába csomagolják. Én azt gondolom, hogy én vagyok Orbán Viktor, és pontosan egy nappal azelőtt, hogy ez megjelenik, egy fél órával előtte behívom önt, és azt mondom, Tibor, a helyzet a következő. Ja, nem tudom, tehát én e, erre nem tudok mit mondani. Tehát ez, azért sem tudok, mit mondani, mert hogy hivatalosan, tehát ilyen értelemben én még mindig nem vagyok értesülve semmiről. Tehát le az is, hogy nem ez a helyzet. De olvasva az újságcikkeket, meg látva a listát, és látva azt, hogy a, azokat a mint szerint a lista vezetője. a biztos így, erőt, pontosan. logikailag így is De azt képzelje el, hogy én ezt annyira így éltem meg, hogy én később készültem a mai beszélgetésre, bár általában azért olyan nagyon sokat most már nem készülök, mert itt már a lendület vissza az év végén, hogy én amikor ezt a tévével láttam, a tévékettől láttam, akkor azzal a gombbal, amivel vissza lehet menni, visszamentem. Hogy jól hallottam-e? Hogy a lista első helyezete egyben az uniós biztosság való jelöléssel is együtt van. Igen. Mert nem igen. Volt, tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, hogy jól hallottam-e, és az volt bennem, hogy bár ne hallottam volna jól. Aha, aha. Ja. Hát én ezt olvastam már előtte, mert, mert, mert ugye van egy újságíró, aki, aki rendszeresen megír olyan dolgokat, amiket valakik ki akarnak és ebből adódóan én onnan már értesültem a dolgokról, tehát nem ért felkészületlenül. Meg hát voltak jelek, ami alapján én ezért tudtam ebből olvasni. De mondom, hivatalosan ezt senki nem közölte velem. Lehet, hogy nem is fogják közölni velem. A politikában azért nagyon sok minden megtörténhet, ami, ami a hétköznapi életben furcsának tűnik. Mennyiben más ezügyben a politika, mint a hétköznapi élet? Hát... Annyiban más, hogy a hétköznapi életben. Hm. Ez egy jó kérdés. De maga adta fel a, le a labdát, én csak leügyöttem. Igen, értem, értem, értem. Mások a talán ilyen értelemben, tehát hogy mondjam, a hétköznapi élet, ha a munkaviszonyom van, egy rendes munkaviszonyom van, akkor ugye hivatalosan kell értesíteni ahhoz, hogy megszűnjön ez a munkaviszonyom. Tehát ha én az újságban olvasom, hogy én holnaptól nem vagyok a csőgépnél csővezeték szerelő. Vagy nem marad medve. Vagy nem maradok medve, így van, semmiben nem változtatja meg az én medve Mindaddig amíg nem mondják azt, hogy most akkor aláírjuk a felmondási szerződést, fel nem tudom, mi A politikában ez megváltozik. Nekem lejár a, a mandátumon jövő novemberben körülbelül, tehát november egyjel, és akkor, hogyha nem engem jelölnek, akkor ez megszűnik. Tehát, én tökéletesen szólogom. értem azt, amit ön mond, és az ön lojalitás, és az ön fegyelmezettsége szól önből, szerintem. Én magamból indulok ki, mert ugye az a legjobb példa, én mindig azt szoktam említeni, mert az már ennek a létemnek volt a része, ahol azt feltételezem, hogy nem először fordult elő, hogy gyávaságból és biztonsági okból én bejelentettem valamelyik rádióban, az a Budapest rádió volt, volt vagy a Pont FM, hogy én onnan elmegyek, aminek pontosan lehetett tudni az okát. És Runa Egon, akivel nekem sok konfliktusom volt, de e, ezt nem érdemelte, ő volt akkor ott az ügyvezető igazgató, fölhívott telefonon, és kifejezetten tárgyalagos hangon, itt van a fülemben a hangja, azt mondta nekem, hogy János, e, ezt talán megoszthattad volna velem előtte, És én abban a pillanatban tudtam, hogy igaza van, és mindig eszembe jut ez a példa akkor, amikor van bennem egy késztetés arra nézve, hogy hasonlóan cselekedjek én, vagy hasonlóan cselekedjek úgy, hogy az másokat érint. És ezt most igen, nem hát ön ez, mellett igen. mondom, hanem kvázi mindenki mellett. Igen, az ember, én, én is csak személyes példákat tudok adni, tehát én hogy mi, nem, nem, nem akarok általános normákat felállítani, de de én lehetőség szerint arra törekedtem mindig, hogyha valakikkel dolgoztam, hogy ők nagyjából tudják, hogy mi vár rájuk. Akkor, amikor a velük kapcsolatos jövő bármilyen szempontból is körülön az olig. De hát más ház, más szokás, hogy a hányhát annyi szokás, hogy ez Én ezt mindig a ridegmarhatartással szoktam összefüggésbe hozni. Amikor felidézi nekem azt a pillanatot, amikor ezt Elmondta, olvasta, hogy mi játszódott le őben? Persze, hát nekem, én öt évre, öt évre mentem ki biztosnak. Én az okay. az, annak tudatában voltam, kezdettől fogva, hogy ez, ez öt évig fog tartani, és akkor. és akkor utána vége van. Volt egy, vagy van egy lehetőség, volt egy lehetőség, hogy az embert még öt évre jelölik, vannak olyan. Biztos. Még ugye azt is írta az újság, nem is egy, pontosan azt, amit ön mondott, hogy ebben az esetben ráadásul egy olyan poszt vár önre, amely nem mintha jelentéktelen lenne a mostani, de annál jelentősebb területre vonatkozik. De hát ezt ön elismerte nekem korábban. Igen ez, a, igen, ez így van. A bizottságon belül van egy ilyen szenioritási elf, hogy. Uh, igen. De hát, ez nyilván mindenki... De mi jutott az eszébe, hogy, hogy a fenébe is, vagy, hogy végre lehet akkor hazajönni. Nem, sem. egyik sem. Tehát tudomásul vettem, hogy rendben ha Erről akkor készülni, hogy akkor mi lesz hát ez az. Úgy, akkor... Azt kérdezem öltől hogy hány perccel később hívta fel a feleséget. Én a feleségem hány perccel később hívtam fel a nem sokkal később hűtlenül. Most nem tudom pontosan elmondani, hogy perccel később, de amint lehetőségem volt természetesen. De ő is tudta már, mert már többször beszéltünk róla. Tehát de, de nem sokkal később hűtlenül. Azt ugye tudja, hogy igényt tartok önre, mint mezőr is. Ez nagyon kedves, köszönöm szépen. Azért még van, ne temessük, mert van három érdeklő. Én ezt értem, csak én. most arról beszél, hogyha élni és fog, és lesz rádió, és ön mezőr lesz, akkor mezőrként is foglalkoztatnám ugyanebben ebben az időben. Jó, hát ráadásul akkor már csak az adott MGTS-hez lojalitás lesz, nem köti a vélemény Mi több könnyen lehetséges, hogy személyesen többször kilátogatok arra a mezőre, ahol önnem mezőr, hogy a társaságát élvezzem. Meg én is kellett, hogy a közeli kisvárosba, és akkor ott tudunk találkozni. Ez az ínyemre való független attól, hogy szoktam mondani, sajnálom az apropót. Amikor leteszi a lantot, ugye, ugye mindaz, ami történt, azt nem lehetett előre kiszámítani. Közben ugye egy tagországgal kevesebb lesz, látja azt, hogy milyen körülmények milyen között hagyja ott Európát, amikor leteszi a lantot? Igen, két, két minden, amit látok, az az, hogy mindenképpen az eddigieknél is sokkal nagyobb ellentétek lesznek. Ugyanis azok az ellentétek, amik most jobbára a tagállamok között jelennek meg, tagállami érdekekként, egymásnak ütközött tagállami érdekekként, az akkor, amikor én leteszem a lantót, akkor az jó az Európai Parlamenten belül fog megjelenni, már nem amellett, hogy, a, hogy lesznek egymásnak ütköző tagállami érdekek, az Európai Parlamenten belül pedig egymásnak ütköző politikai érdekek is, és a bizottság, ami létrejön, az utánunk létrejövő bizottság, az, az ilyen körülmények között kell, hogy, uh, hogy tegyen valamit, és ugye itt jön a nagy kérdés, hogy a bizottság, amelynek a Amelynek a, a szerződésbeli definíciója az, hogy a közösségi érdeket kell megjelenítenie. És a biztosoknak a működésük elején eskütt kell arra tenniük, hogy ők a közösségi érdeket szolgálják, és nem a tagállami érdekeket szolgálják, ők mennyire lesznek képesek ebben a viharos ilyen viharos körülmények között ezt a feladatot teljesíteni. Amitől én tartok, az egy fokozatos bizalomfogyás. A közösségi intézmények iránt, és ebből a szempontból különösen az lenne káros, ha az Európai Bizottságon belül is megjelenének ugyanezek a törésvonalak, amik a parlamentben és a tanácsban már most, a tanácsban már most megvannak, a parlamentben pedig meg lesznek nyártók. Én az ugye jól feltételezem, hogy Szórus szívvel fogja letenni a lantot, mert azt fogja érezni magában, hogy nekem lett volna még itt dolgom. Igen, hát én ezt sose titkoltam, én az európai integráció irányt Én ezt egy nagyon jó dolognak tartom, minden vitájával és fogyatékosságával együtt. Ezt szeretem csinálni, és érdekelés, igen. Igen, persze, én sajnálom. Tehát én ezt, ezt, látja ez egy, azt az, az, az uniót, amit maga mögött hagy, miközben a szó fizikai értelmében nem hagyja a mögött, de a fékrés és a gázra már nem tudja rátenni úgy a lábát, mint korábban? Tehát látja azt, amit hazajön, és visszanéz? Igen, igen. És könnyű lesz szem? Talán nem, de azt a helyzetet akarom elkerülni, ami a. ez biztos ismeri, hogy nem, amikor még. az olyan az ember, akkor akkor még az információk. Még jönnek egy, györnyen, egy darabig, még igen. Ön. És aztán elkezdenek ritkulni az információt. Hozzátéve, hogy ugye öntől azt a lehetőséget is megfosztották most, amit ön egyébként nem tartott kizártnak, és erről műsorban is beszélt, hogy akár tárgyalási alap legyen az, hogy ön ne uniós biztosként legyen jelölve, hanem képviselőként, mert adott esetben akár az is szóba jöhet, magyarul, hogy ön nem tartozott azok közé, aki csapatkapitány után lenne hajlandó, egyszerű játékos lenni. Sőt, a parlamenti képviselőség nagyon is érdekelt volna, mert úgy megnéztem volna a másik oldalról, is a, a dolgot pont azon gondolkoztam, hogy, hogy ugye én voltam Magyarországon is országbizési képviselő, és aztán kormánytag is, és nagyon érdekes lett volna ezt megismételni európai szinten is, vagyis két láttam az ottani ami úgymond kormányt, és megnézni az ottani parlamentnek a, a működését. És valamennyit láttam belőle így most a másik oldalról nyilván. Igen, persze. Én ugye magamból indulok ki, miközben fel vagyok szólítva a látens pszicháterem által, hogy gondoljak bele mások helyzetébe adott esetben az önébe. Um... Én, amikor hazajönnék, azon gondolkodnék, hogy annak a politikai családnak, amelyiknek én a hűséges tagja voltam, vajon az azzal való viszonyomat, hogyan rendezem az után, ami történt. És akkor kihagytam az összes jelzős uh -huh. Annyira kedves voltam önhöz a fogalmazásomban, Igen, amennyire teljesen. ez a múlt a kettőn között ezt lehetővé teszi. Igen. Igen, de erre valószínűleg én fogok már gondolkozni, de erre most nem, nem tudok választani, mert mert nem tudok erről semmit. Tehát, Ugye én elmeséltem önnek egy történetet a múlt héten emlékszik rá. Igen. Én azt túlva akartam tenni a műsoromban, és azok az emberek, akikre hallgatok, azt mondták, hogy fölösleges, és így például megtartottam magamnak egy olyan történetet, amit önnel egy idegennel megosztottam, és a hallgatóimmal, akikre elvileg tartozna, hiszen a történet így és úgy, tehát, hogy, hogy azért van bennem egy adag navracsics. Ugye? Igen. Ja, de szerintem így van, értem az életet élni, de mert ennek vannak szabályai, amihez azért kell tartsa magát, és nem lehet mindig mindent, ahogy a csövön kiférés. és... Hát pedig arra, van az embernek vágya. Tehát ez az ordi toporzékoltam, hogy hagyja a ruhát másra engem, a padlásra. tehát ellenézésen pontosan én ezt. Hogy ne toporzékoljunk, szerintem. Hogy? Én értettem a mondatot előről. Hogy ez, azért vagyunk emberek, hogy ne, ne toporzékoljük. És ha, már itt tart, ha itt tartunk, mennyire egy toporzékoló Európa kerül majd egy nem annyira toporzó, toporzékoló Európa helyébe ott az uniós bizottságban, parlamentben, tanácsban? Meglátjuk az eredményt. Szerintem egy toporzékolóbb lesz, mint, mint eddig volt. Ez nem biztos, hogy baj egyébként, mert ez, ez nem ok szerintem, hanem, hanem, hanem következmény okozat a a, a, a gazdasági válság, a politikai elitek hibái, és a többi, és a többi. Ez egy toporzévalóbb európai parlament lesz, és főleg azért lesz nagyon érdekes, mert mondom, most, most kezd beindulni valójában az európai politika. Tehát eddig azért ez mindig csak ilyen Többé-kevésbé légüres térben mozgó beszéltünk róla, de nem csináltuk. Most, most a, a politikusok és az országok és az intézmények elkezdik csinálni az európai politikát. Tehát olyasmi lesz, az én elvárásom szerint elkezd hasonlítani az egyes tagországok belpolitikai vitáira, összecsapásaira. A tusknak is lejára a e Igen. December, ha jól tudom, decemberben, ha jól emlékszem. Neki se lehet könnyű visszatérni Lengyelországba? Tudsz, szerintem el fog menni, lehet, hogy haza megy Lengyelországba, de az én tippem az, hogy el fog menni valamilyen nemzetközi szervezethez, vagy valamit. Tehát, nem fog, szerintem nem fog a lengyel belpolitikával visszatérni. Tehát nem lesz mezőr? Szerintem nem lesz mezőr. Lesz-e költségvetés, és ha igen, mikor? A többéves pénzügyi keret, tehát az Európai Uniónálban... Hát ez nehéz, most a tagállamok végül úgy döntöttek, hogy ősszel mindent megtesznek, hogy elfogadják, ami azt jelenti, hogy már nagy valószínűséggel nem ennek a, az biztos, hogy nem ennek a parlamentnek az idejében és nagy valószínűséggel nem ennek a bizottságnak az idejében. És ez nem olyan, de... mint amikor egy ország nem alkotja meg időben a saját költségvetését? Hát ez, ez 21-ben be... kezdődne. Tehát Én ezt értem, fongolítás. de ugye a folyamatokról szoktunk beszélni, hogy azok lassúak. Magyarul Igen. 19 és 21 között ugye a látszólag hosszú idő van, de hogy magának az uniós aparátusnak a féktávolsága az nagyobb, mint az egyes országoké. Okay. Igen, ez így, ez így igaz. Ezért is vannak félelmek, hogyha ez legkésőbb ősszel nem lesz elfogadva akkor 21-ben nem fog tudni elindulni. Tehát a pénzek kiutalása nem fog tudni elindulni 21-ben. Éppen azért, mert hogy hosszabb az egész átmeneti idő. A most záruló 7 éves pénzügyi keretnél az volt a helyzet, hogy az első év az, az üres volt gyakorlatilag. Éppen azért, mert elhúzódtak a tárgyalások. De, de hát kérdés, én nem tudom, hogy ősszel lesz -e olyan állapotban, a, a, a parlament, a bizottság, a tanács, hogy, hogy végső döntéseket hozzon. Azért a, a parlament most is tárgyalja, és ilyen részfejezeteket lezárnak, ami, ami azt is jelenti, hogy ha azokat elfogadják, akkor nem lehet újra nyitni. Ugye vannak olyan, szerintem sokan azért akarják elhalasztani a, ennek az egész hét éves költségvetésnek az el, végső elfogadását, mert hát ha a következő politikai együttállás, tehát a, a, az európai parlamenti választások utáni politikai együttállás kedvezőbb lesz rájuk nézni. A közép-európai országok erre aspirálnak többek között, hogy hát ha akkor kohéziós pénzekre majd többet lehet összeszedni. Ugrándozom, azt kérdezem, ha nézte a tévét, akkor mit láthattam, amikor Magyarországot mutatta este? Néhány nap este? Nem. Nem láttam. Jó, ja, a Hát nézd, én látom a francia tévét szoktam nézni, amikor kint vagyok, és ott, ez, <gül> ott az ilyen jellegű tűzletések napi hírek, tehát nem... nem, okay, nem, én, nem áldott, én, én is. Én. A mások az nagyon érdekes, mert mostanában különböző, a, az amortizáció az elmúlt időben egy kicsit nagyobb volt, most nem fogom ezzel untatni, de a testem bizonyos fáradásos jeleket mutat, én nagyon igyekszem, hogy ezeket lassítsam, de én sem vagyok gép, és az Isten engem is az öregedésnek különböző jegyeivel felruház, de az éjszakai álmatlanságomban belefutottam a Szijjártó Péternek a CNN beszélgetésébe, és roppant tanulságos volt. Azt nem láttam viszont. Csak azt olvastam róla, hogy, hogy, hogy egy kemény vita volt, de, de nem láttam. Nem volt kemény vita. Ott nagyjából kiütéssel győzött a Szijjártó hát az nagyon jó. Egy, látja, ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyfelől nagyon jó, másfelől pedig a szónak abban az értelmében, ahogy Baló Györgyről gondol, és számomra, ha egy fel, nem feltétlenül rokonszemves, de ha a felkészült riporterről van szó, aki sohasem ezek ebben a formában, nekem mindig Baló György jut az eszembe, ha Baló György ült volna ott, akkor ez a beszélgetés nem ilyen lett volna, és nem azért, mert a Balónak más a hozzáállása, hanem hogy más a felkészültsége. Az a pali, aki ott ült, akinek nem jut a a neve, nem készült fel a hazai helyzetből. Mert és az, a problém, hogy az ők kijelentéseik alapján formálódnak abszolút, a ezt én tökéletesen életem. megéltem Tökéletesen megéltem, aztán az itthoni lecsapódásán már tovább szórakoztam, mert sajnos az érzelmek és az indulatok olyan pályára tudják elvinni az embert, mint akkor megcsúszik az autójával a jégen, és fogalma sincs, hogy mit keres a szakadékban. Na, Én aztán ezeket olvastam inkább. Igen. De két oldalon. Igen. Igen tehát Ezért e... nem tudom, hogy mi történt valójában. Magyar, a magyar cikkekből egészen ellenésző arányba lehet csak megtudni, valójában mi történik. Azt meg lehet tudni az újságírónak vagy az adott lapnak, ami a véleménye. E egy nagyon bolondor Fog majd visszajönni. Tehát azt gondolom, tehát azért, azért azért itt vagyok sokszor. tehát, hát nem le, tehát ezt érzem. Talán intenzitásában alacsonyabb intenzitással élem meg az itteni helyzetet az itteni hangulatot, de azért nagyjából értem. A barátnőm érdemet, de utána egyből gratuláltam önnek, ő fedezte föl, én pedig egyből hívtam önt, ami ugye az én szilveszteri helyszínem lesz, de ez egy későbbi esemény ami Veszprémet illeti. Igen, nagyon boldog vagyok. Nagyon-nagyon örülök. Nagyon örülök. lesz -e önnek abban feladata? Hát most úgy néz ki, hogy igen, mert hogy intézményi kötöttségek nem fogja ebbe a... Hányról van szó? 2023. Uh -huh. És a hála jó égnek a szülővárosom úgy tűnik, hogy, hogy igény tart, vagy nekem jelezték, hogy mindenképpen számítanak rá. Hogyan szó pontosan a cím, hogy ne kelljen, kelljen kijelvíteni? Európa kulturális fővárosa. Ehhez egyébként az unió is biztosít igen. Egy... Ez, ez uniós. Ja, igen. Tehát ez alapvetően uniós program. Az unió is ad némi támogatást, de döntő részben azért ennek nemzeti költségvetésből kell megvalósulnia, de, de az unió azért ad, ad támogatást. Tehát várod őre feladat? Igen, szerintem igen. Meglátjuk. Most hol van? Budapesten. Hát ugye ebben az évben ez az utolsó, hogy az ő szabadsága nagyjából hogy alakul? Tehát mikor... Én vagyok, én dolgozom januárban, tehát... Mert akkor önt beveszem az étlapomra, mert aztán egyébként lassan fogok indulni, mert ezt a tempót nem tudom és nem is akarom tartani. Tehát azért nem, nem, nem, nem, nem csak azt mondom, hogy, hogy kell az embernek megtalálnia, és ez biztos ismeri egy olyan távolságot az eseményektől, hogy objektíven tudja látni, mert a túl közel van hozzá, vagy ha túl távol mind a kettő rossz, ha az invál, involválódik az ember, akkor óhatatlanul egy idő után távolabbról akarja nézni, a távolabbról nézek, óhatatlan előbb-utóbb ott akar lenni a többi vitész között. Ebben még ezt a zoomot ezt be kell állítanom pontosan. Jó, én 11-én azt tudom, hogy akkor a, a, a 11-i pént, ez 11. január 11-e, ha emlékszem, egy péntek, az nekem az, az nem jó, mert akkor, <gül> akkor hivatalos programunk vagyok, ez de a többi. Na 18 már a 18 Maradjunk abban. Életben igen. vagyok, és működik a rádió, akkor én ott leszek a vártán. Jó, azért küldjön egy no, Na előfordul, <gül> előfordult. Figyelj, azt szokták nem. mondani, hogy nálam erőszakosabb ember nincs, csak nem tudják, hogy én egy egyszemélyes üzem vagyok. Tehát legutóbb is valaki azt írta, hogy majd hívják fel akkor a rádióból a hölgyek, és mondtam, hogy hát azok a hölgyek is én vagyok. <gül> Nagyon kellemes karácsonyi nepeket. Boldog új évet. Összes feleségének, összes gyerekének, összes rokonának, összes anyukájának és apukájának és az összes Navracsisnak beleértve a medvét. Köszönöm szépen. Viszont kívánom mindenkinek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracsis Tibort hallottak. Képzeld el kívülről tudom a telefonszámodot. Figyelj, én a lányomét nem tudom. De a tudom. <gül> Adásba adhatlak? Te tudod mindenkinek a telefonszámát kívülről? Nem. Nagyon kevés emberét tudom. Talán a feleségemét, meg a sajátomat. Mennyire lennél fél ember, hogyha a telefonodtól megfosztanának? Hát Negyed. <gül> egy fontos negyed, vagy azért tudnál hozzá alkalmazkodni? Hát, hogyha a világ is alkalmazkodná, hogy nincs mobiltelefon, akkor én is nagyon gyorsan tudnék, de hát <gül> gondolom, hogy ez nem egy reális opció. Karácsony Gergely beszélget velem, vagy én vele, nézőpont kérdés. Ebben az évben utoljára beszélgettünk, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma reggel, pénteken, december 21-én 6 perccel 8 óra után, egy milyen hangulatú Karácsony Gergelybe bukkantam? Jó hangulatuk. Ami, ami alapvetően azért van, mert utoljára beszélsz velem a héten, vagy valami? <gül> <más>? <gül> Nem, ez fájdalommal tölt el. De hát például van a Zuglónak költségvetése, hogy mondjak valamit. Tudom, itt van, előttem, el, az... elfogadták Zuguló 2019-es költségvetését. 30,6 milliárd forintból gazdálkodhat, erről döntött a képviselőtestület rendkívülésén szerdán. Fel vagyok készülve. Igen, ugye általában az önkormányzatok inkább január-februárban szokták elfogadni a költségvetést. Én azért akartam ezt, hogy a jövő évit, meg egyébként az idei évét is hamarabb fogadjuk el, még decemberben, mert ugye azért zuglót az mindig a politikai viharok el szokták kérni, és tavaly is, vagy hát idén is választási év volt, és jövőre is az lesz. Ezért azt gondoltam, hogy jó mielőtt, mielőbb ezt meglépni. Úgyhogy végül is, mert volt politikai vita, amely azt gondolom, hogy természetes egy ilyen helyzetben, de végül is viszonylag hát a Fidesz frakciót leszámítva mindenki támogatta a költségvetést. Ez volt egy szűk többséggel Hát most miért? Tehát egyel több, mint amennyi a szükséges. Ez ezt ezt dolog, nevezem nem. szűk többségnek. Hát ugye az, az az egy nincsen, akkor mindjárt nincsen... Ne, az... Nem, nem, nem, nem. nem tehát a 12 szavazat kell a minősített többséghez, és 13-on szavazták meg, tehát hányan a nem. frakció nem támogatta a 90 -en. Hát azért az... Igen. Jó, hát ugye az önmagában az is csodálva határos, hogy Zuglóban 5 költségvetés volt az én programmestersegem idején, és ebből 3 a Fidesz frakció vagy része is megszavazott. Ez nem szokványos dolog, de hát nyilván a Fidesz zuglóban félig ellenzéki, félig nem, hiszen főleg amikor kampány van, és mondjuk engem lőni kell, akkor azért ebben részt vesznek. De hát azért van apogémestőjük, mert vannak általuk javasolt cégvezetők, tehát ez nem köztes státusz, de végül is mindegy, a lényeg az, hogy el tudunk indulni. Egy olyan bűzségvel, ami működésre kevesebbet költ, tehát takarékosabb, fejlesztések, beruházásokra pedig kicsit többet, mint tavaly. Ez egyébként a tavalyi évre is igaz volt, tehát megyünk el abba az irányba, hogy e, apró lépésekkel egyébként, hogy a, próbáljuk a működési kiadásainkat, ami azért így is a kölcsövetésnek 85%-a, vagy mert, hogy még igen kb. 85%-a. ezeket egy picit valahogy visszafogni azért, hogy többet tudjunk beruházni, fejleszteni. Ugye idén egy milliárdot költöttünk például lobodákra, bölcsödékre, ezt az, ezt az idamat nagyjából tartani fogjuk, mert 700 millió forint van betervezve, egy milliárd forint van közterek, parkok ö, ö, ö, felújítására. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy, egy olyan típusú irányba mozdult el Uglóban a költségvetés szerkezete, ami, ami közelebb van ahhoz az egészséges arányhoz, amit általában úgy szoktak mondani, hogy akkor gazdálkodik jól egy település, hogyha 10 forint volt 8-at működésre követ, és kettő beruházásra. És ezek szerint várna meg is Igen. Hát hát egy külön gottikus. beírása volt a tekintetben, hogy milyen kaotikusak a viszonyok. Hát nézd, a, a, a Laci a konstruktív kritika a nagy bajnoka, hogy nem tudom, hogy folyamazza. Ezesúr, amit kipécézett, én persze nem olvastam részletesen, abban, abban konkrétan megint nincs igazatát. De mindegy. Tehát a lényeg az, hogy uh, volt 13 támogató szavazat, uh, és azért uh, ez bizonyos szempontból maga a várnai képviselő úr mondta, hogy mivel a rendeletünk úgy fogalmaz, hogy az elfogadott költségvetésen belül a polgármester átcsoportosíthat, és ennek nincsen felső korlátja. Tehát én gyakorlatilag a korlap az egészet, ezért bizonyos szempontból ez egy bizalmi szavazás, ezt maga a várnai képviselő úr fogalmazta meg. Uh, Úgyhogy ő, tulajdonképpen az van, hogy, hogy nyilván az élet alakul, és akkor lehet még ezekkel átosztani. Ezeket a változtatásokat a nyilván utólag a testületnek jóvá kell hagynia, és én soha nem értem vissza ezzel a lehetőséggel, de éltem vele, amikor mondjuk meg kellett oldani problémákat részben, mert a képesi testület azért évközben is hoz olyan döntéseket, amelyeknek meg kell találni a költségvetési fedezetét. Ugye pénzt meg nem nyomtatunk, meg nem lopunk, tehát valahonnan máshonnan veszük el, úgyhogy ilyen átcsoportosítási lehetőség lesz a, a későbbiekben is. Mi nem tetszett a Fidesznek? Hát nézd, egy költségvetés úgy jön létre, hogy azoknak a. Tehát azoknak a prioritásait tudja tartalmazni, akik részt vesznek abban a politikai konszolidus keresési folyamatban, és aztán végén a szavazatukon is ezt támogatják. Vannak a a, voltak az elbon a ciklusban, meg vannak a Fidesz frakciónak, de most szerintem olyan politikai helyzet, hogy ők nem tudják támogatni az úgli költségvetést, és már a magyar Hillaban meg is ment egy cikka arról, hogy a milyen Irgunon rossz ez a költségvetés, ami persze, egy politikailag érthető álláspont egyébként meg ez a költségvetés nem sokban különbözik a korábbi aktól, amiket őt is megszavaztak, tehát egy picit szerintem jobb. Tehát um, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan évben, amikor, amikor önkormányzati választás, meg Európai Parlamenti választás jön, ott, uh, ott uh, én megértem azt, hogy egy Fidesz frakció nem tud egy valódi nem eset költségvetésére mondani. Nem, nem állítom, hogy bele szakadtam a kompenszuskedésben velük, mert uh, eleve úgy éreztem, hogy ez tök reménytelen. Ezért uh, azokkal a képviselőkkel egyeztettem elsősorban, akiknek a támogatása reális opció volt. Korábban, te figyelzi, sokat változott, tehát olyan mondatokat tudsz mondani, amelyeket korábban nem. Hát ez, ez, ugye ez két opció van, az egyik az, hogy fejlődés, a másik az, hogy visszafejlődés. Nem tudom, te mire gondolsz. Én mindenféleképpen az elsőre független attól, hogy én például állítanak egyre komolyabban vehető ember vagyok, és ezt nem szemlélem mindig ősz, őszinte örömmel. Tehát nem mindig, tehát visszagondolva a múltamra, amelyben Elviselhetetlenebb voltam és elmebetegebb, Én inkább megláttam benne magamat, mint ebben a felnőtt valumban, de értettem, hogy mások miről beszélnek. De milyen Azt... mondatokat, mire gondolsz velem kapcsolatban? Ferelőség teljesebb mondatokat. Átgondolta, visszafogottabb, bölcsebb. Hát, kevésbé nevez, indulatos én... vagy Tehát, igen, igen. jó, hát figyelj, ne, nem nevezheted kevésbé bölcsnek, mert most én mondom te mondhatod azt, ja. hogy te másképp látod de az én mondatom, az az én mondatom hát nézd, ö, öt év zuglui polgármesterség egy olyan helyzetben, amikor ö, ö, egy olyan kerületben, ahol mindig a hogy mondjam, a politika ö, ütőerén van a kerület mert ez, ez nem velem nem kezdődött és még az is lehet, hogy nem velem fog véget érni meg egy olyan helyzetben, amikor, amikor egy ilyen ingományos politikai helyzet van, hogy se jogra, se balról nincs többség. Tehát itt az embernek észnek kell lenni. Most, hogy nekem mennyire sikerült, vagy mennyire nem, azt nem, nekem kell megítélnem. Azt tudom, hogy, hogy én azért is makadtam, hogy idén elfogadjuk a költségvetés, mert a jövőre úgyis még nehezebb lesz itt a politikai egységet létrehozni bármilyen irányból. Én persze annak, azoknak az éveknek körültem a legjobban volt ilyen egyébként azt hiszem kettő, és amikor 22 igen szabadott volt a költségvetés mellett ebben a politikai életben ez nem reális, úgyhogy de viszont a kerületnek működnie kell úgyhogy az ember akkor a az lép a mely reális az előadatás Sohajtuk, mert én például nem abban a formában kérdezek, mint ahogy egyébként kérdeznék, vagy kérdeztem volna korábban. Jó megoldás született szerinted, bár a te megnyilvánulásod egyértelművé teszi, mit fogsz mondani. Inkább rólam árul el valamit a kérdés, hogy tényleg jó döntés született előválasztás ügyben? Szerintem a létező legjobb döntés. Nyilván lett volna még jobb, csak az nem volt reális. Ugye mi azon, azon, az, azon öm, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy én, öm, nekem az volt a szándékom, hogy, öm, hogy öm, egy olyan öm, folyamatot alakítsunk ki Budapesten, a két dolgot tesz lehetővé, egyrészt öm, öm, ilyen politológuskodóan mondom, hogy demokratizálja az ellenzékszédést. Azt mm -hmm. értem. Tehát van, van egy, lehet érezni azt, hogy most a mostani, öm, a parlamenti cselekmények és aztán az utcán történtek egy nagyon váratlan és, és, és hirtelen folyamatban egyfajta lelki egységet létrehoztak a, a, az ellenzéki közvéleményben a képviselők és a, a, a fogalmazók úgy az utca között. De hogy ezt intézményesíteni kell, és szerintem nincs a, tehát nincs olyan tekintélye, a, a politikának, a politikusoknak az ellenzék oldalon, ami abstart ami kijelölné azt, hogy ki azon jelölt, aki mögé föl lehet az embereket. És ez szerintem nem magyar jelenség, ezt szeretném hozzátenni, hogy mindenhol a képviselői demokrácia, tehát az, hogy van egy képviselő, és azt mondja magára, hogy rá kell szavaznod, mert minden más a nemzet pusztulását jelenti, ezt az emberek egyre nehezebben viselik el a világ szerte, és ugye az amerikai demokrácia meg eleve arra épült, hogy a pártok nem tudnak maguktól ráadhatni valaki, hogy ő a jelölt, mert ott bizonyan meg kell küzdeni előtt is. És ez, ez az egyik eleme a történetek mási másik pedig az, hogy nyilván olyan politikai rendszerben élünk, és ez az önkartó választása különösen igaz, ahol, ahol egy jelöltnek van esélye a fidesz szemben pont. Tehát ez, ez, ez meg egy nagyon pragmatikus matematikai kérdés, és a kettőnek egy ilyen praktikus megoldása az, hogyha van egy elválasztási folyamat, ahol a Fidesz kihívóit legyen az a polgármester vagy a főpolgármester, a budapesti emberek döntik el. Na most önmagában az, hogy egy folyamat, ami ezt képes egy hosszabb időperspektivámmal létrehozni, én ezt egy áttörésnek gondolom, szerintem ennek annak a megállapodásnak, amit az MSZP Budapesti elnökével, vagy annak a politikai szándéknyilatkozatnak a kinyilvánítása, amit az MSZP Budapesti elnöke Puzsé Robert is én tettünk tegnap, az annak szerintem történelmi jelentősége van. Okay, Erre uh, még rákérdeznék, azt kérdezem tőled, hogy te kinek vagy a jelöltje? Én még nem vagyok jelölt. Én jelenleg um, egy olyan politikus vagyok, aki nagyon régóta először zárt körben, és 2014 után már nyilvánosan is arról beszél, hogy az előválasztás nem egy csodaszer, de egy jó eszköz arra, hogy új alapokra helyezünk Magyarországon az ellenzéki politikai politikát. Nagyon lehetséges, hogy nem mintusz. Én eldöntöttem, hogy indulok el vagy sem, de ezt nem most szeretném bejelenteni. Ebben benne van egyébként az egész az, amit nem értek benne. Tehát születik egy megállapodás arra nézve, hogy mi lesz, miközben a benne szereplő elemek, vagy aktorok, akik ebben megállapodnak, azok tehát azok titokzatoskodnak, nem mindenki, a tekintetben, hogy egyébként abban a struktúrában, amit létrehoztak, abban egyáltalán akarnak-e szerepelni, mintha egyébként mások számára akarták volna megteremteni a lehetőséget. Na az a helyzet, hogy, hogy, hogy ugye én, én ebben a játékban kettős ügynök vagyok, Ege. És, de az, egyik, egyik, az egyik, egyik részem, az maga a folyamat mert elkötelezett. Tehát, Azt én szépen... tökéletesen, de és még a másik. A másik, aki a potenciális jelöl. Hát erről van szó, és az hol van most? Az, az egyelőre nem kíván még állást foglalni, de ezt meg fogom tenni nagyon rövid időn belül. De ennek mi értelme van? Majd beszélgetünk róla, és akkor elmondom. De az értelmét is később fogod elmondani? Igen. És hogyha egy osztályban lennénk, és azt mondaná egy diák, hogy tanárul ez így nem korrekt? akkor azt mondanám nekem, hogy bízom bennem, hogy el fogom tudni, meg fogom tudni az utólag győzni őt arról, hogy ez mégiscsak korrekt. Tehát egy olyan bizalmat kérsz nem feltétlenül tőlem, Én ezt nem is tudom jól megfogalmazni. Én azt tudom neked mondani, hogy abban az elemben, ami itt van, abban a teljes ellenzéki jelenség számomra megfogható. De azért, mert tényleg számomra Nekem, és egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ez a puzsén is igaz, legalább annyira fontos az, hogy egy precedens teremtsünk, létrehozunk egy intézményt, ezt bejárassuk, és ezen keresztül az intézménynek a vezetésén keresztül megoldjuk az ellenzék szerintem a legfontosabb problémáját, ez szerintem a folyamat önmagában egy nagyon nagy érték. Tehát a demokrácia az alapvetően azért szeretjük, nem azért, mert okos vezetőket ad nekünk, mert sokszor nem okos vezetőket ad nekünk, nem okos politikusok választi. Azért szeretjük, mert azt gondoljuk, hogy maga az intézmény egyfajta garancia arra, hogy elkerüljünk ennél sokkal nagyobb veszélyeket. Tehát én magyarán, én ezt nagyon megbecsülöm azt, hogy ez a politikai szándéknyilapozat létrejött, és ugye az első forduló, ami, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a hagyományos értelmevet baloldali választóközönség, Érnek, legyen jelöltje, és az Európai Parlamenti Választás miatt utána egy kicsit e, csend van, és aztán júniusban, itt az ütemezés kapcsán annyit el kell mondanom, hogy, hogy az a június honnan jött részben az RT-választás miatt, tehát ez a második forduló, ahol a Puzsér, és egyébként ha vannak még jelöltek, én a jól olvasom, akkor a liberálisok jelöltje is a második fordulóban szeretne odállni a, a, a, a, a versenybe. Tehát igazából ugye arról van szó, hogy, hogy, a, a, hogy ez egy teljes jogos igény volt, hogy, hogy egy olyan előválasztást, amin egy, egy független jelölt, vagy akár egy, egy jobbik ellenté hogy jelölt el tud indulni, az csak semleges szereplő szervezheti. Tehát ott nem lehet, mivel ez nem, nem egy nem egy belső körön belül zajlik ez az előválasztás, hanem egy teljes, maximálisan nyitott, és ezért ott létre kell hozni azokat az intézményeket. És az, az, első, az elsőben miért nem? Figyelj, én tökéletes Azért értem. nem, el, elmondom neked, azért nem, mert itt több száz, adott esetben ezer önkéntes kell kiképezni. Létre kell hozni egy olyan civil platformot, ami jelenleg nincs. Létrehozható önkéntes munkával, de ehhez azok az emberek, akikkel arról beszélgettünk, hogy ezt szívesen lebonyolítanák, ők azt mondták, okay, hogy... Oké, de hát akkor miért nem lehet az egészet lebonyolítani, akkor amikor meg lesz az ezer ember? Azért, mert, mert, mert, mert ezzel párhuzamosan valik egy másik folyamat, ami... Ahhoz miért nem kell ezer ember? Van. Azért, mert ott van olyan bizalom, tehát, tehát nekem azon is problémám, csak egy példát mondjuk hogy MSP pártirodában szavaznak rólam, De Puzsérnak van, és ez tök javos. Neked miért Azért, mert, mert, mert, mert én az MSZP miniszterelnök jelöltje voltam, tehát én, hogy mondjam, nekem ez nem probléma, de én azt teljes mértékben megértem, hogy valaki, aki aki nem volt az MSZP miniszterelnök jelöltje, sőt, nagyon éles kritikával fogalmaz ezek a pártokkal szemben, Ő olyan, Eljárás szeretné, ami, ami, ami sem lehet. Fegyeljen, ebben benne van az egész álságoság. Itt ugyanis arról van szó, hogy téged meg lehet vádolni azzal, hogy te hajlandó vagy alávetni magadat olyan dolgoknak, amivel kapcsolatban a Puzsér utálkozik. És egyébként pedig azok az emberek, akik nem szeretik az MSZP-t, azt mondják, hogy ha ezt a Puzsér megteheti, akkor vajon a karácsony miért mond olyat az MSZP-re? Vajon miért nem tud a, a, a, a Puzsér is orbefogva oda elmenni, ahova egyáltalán nem orbefogva ma már? vagy befogva megy a karácsony, én minden tökéletesen értek, amit te mondasz, de azt kell, hogy mondjam, hogy az én szememben hangsúlyozom az enyémben egy tízes kilencesre álságos. Tegnap kifejezetten meg kellett állnom az, hogy a Molnár Zsoltnak küldjek egy SMS-t, nagyon jól tettem, hogy nem küldtem, fel se uh -huh. hívni, Um, boldog vagyok, hogy veled beszélgethetek. Ha te azt mondtad volna, hogy ezt ma reggel hagyjuk ki, én azért hagytam volna ki, hogy mindezt ne, ne mondjam el. De nyugodtan elmondhatod, mert, mert Ez mert tipikusan a kettős mérce, ahol Szerintem a Puzsér megengedhetne magának, megengedheti magának azt, amit te nem kérsz magadnak ki, pedig korábban te is képes voltál arról úgy beszélni, ahogy ő, de a tapasztalatod azt mutatta, hogy nincs erre okod, de ugyanakkor a te tapasztalatodat nem osztja a Puzsér. Tehát figyelj. De, de, de nem, nem tehát én azt gondolom, hogy azért nincs igazad, tehát azok a dolgok, amiket a Puzsér kvázi feltételül szab, egy olyan előválasztásra minél el tud indulni, azok a feltételek szerintem maximálisan jogosak. Viszont rövid távon, tehát ö, ö, holnap, vagy, vagy, vagy akár márciusig, ezek nem, ezt Én ezt, tökére, nem tökére, ezt már elmondtad, is ezt értem, csak azt kérdezem, hogy neked miért felelnek meg azok a felad... feltételek, amelyek neki nem? És hogyha neked megfelelnek, miért nem tudtad meggyőzni őt arról, hogy ezek a feltételek neki is megfelelőek lennének? Azért, mert nem azonos a státuszunk. Hát ő egy, egy, egy a civil világból érkező, és a... a, a, a, a Könnyörgöm, a... ha a civil világból érkezik, akkor ne álljon mögötte a jobbik, és ne álljon mögötte a, a, az LMP tehát az, hogy egy civil jelölt az frankó dolog. De valaki, aki egyébként ott áll Kanász nagy Máté mellett, és sajnos ez nem az én szövegem, hanem talán a Benyóé, vagy nem tudom ki, akivel az ATV-ben együtt ültem, és leszújja azt az LMP-t, amelynek ő egyébként elkérte a támogatását, hát figyelj, az az LMP az való és a történelmet szemétdombiára kerül, hogy egyébként ott áll egy szóvivő, hallja a saját pártjának az alázását, és egy kurva. Egyetlen mondatot nem mond, miközben egyébként beáll a mögé, aki őt nullának nézi. Én értem, amit mondasz, de ugye itt most e, a beszélgetés tárja, azok nem politikai álláspontok, hanem procedúrák. Nem nem, nem, nem egy strukturális kérdés. A Puzsér nem civil jelölt. A puzér egy olyan valaki, aki egyébként a szabad sétáló Budapestet berakta az LMP, és a, talán idővel a jobbik mögé, de az LMP már mindenképpen ott van. Igen, de hogy én most ez egy. Tehát az a lényeg, hogy itt most létre akarunk hozni egy intézményt, amihez több idő kell, viszont a baloldalon pedig a baloldalat megvan a maga jogos igénye arra, hogy legyen neki jelöltje. És lesz neki jelöltje február 4-én, végig tudja tolni az Európai Parlamenti választási kampányt, meg tud készülni az önkormányzatira, és lesz egy második lépés, amikor letisztul a mezőny, és nem csak a demokratikus ellenzéknek, vagy a baloldalnak, hogy nem tudom minek nevezőknek lesz jelöltje, hanem a teljes ellenzéket jelöltje. Gergő, én, én kívánom, hogy ez így legyen maga a struktúra, szerintem pontosan ott Döccen, ahol egyébként a két mondatot összekötött. De az idő lehet, hogy téged igazol. Én biztos vagyok benne. Én nagyon ettől önmagában ettől nagyon lelkes vagyok, szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés és most politikailag az a teljesen reális az az igény igénye az tüntetőknek, meg szerintem a választopogárok nagy többségének is, hogy teljes ellenzéki egység az Budapesten, és ezzel párhuzamosan szerintem sok vidéki nagy válaszban. Én ezt van. értem, én azt mondom, hogy ezt az, ezt az igény, ez lehet, hogy van az a struktúra, ami így létrejön, az nem ezt. Figyelj, tudom... egy olyan dolgot csinálunk, amit még senki nem csinált Magyarországon, ezt próbálunk bevezetni egy új gyakorlatot, ilyen szempontból az, hogy van ennek van egy olyan Pozitív következményei is, hogy az elsőben tanulunk, és a másodikban. Jobban... te már tapasztaltál olyan fordulót egyébként köztársasági elnök választásnál, amikor egyébként valaki a második fordulóban indul, és nem arról van szó, hogy leszűkül az indulók köre a második fordulóra. Volt már olyan köztársasági elnök választása, ahol a második fordulóra lépett be egy új ember? Abszolút. Figyelj, Franciaországban, amit egy európai példa is nem egy, egy másmilyen, ez, ez egy létező gyakorlat. Hát ott Egyébként sajnos az elnökválasztás. Az, hogy a második fordulóban megjelenik egy új Akkor... ember? Persze, persze, persze. Hát Figyelj, a, a, a Franciaországban a legutóbbi közösségi elnökválasztás előtt baloldali pártok több lépcsőben tartottak el. Az ő például. Én az előválasztást tartottak. értem, de magát a választásról Igen. beszélek már. Igen, nem az választásról. Ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan típusú folyamat, egy olyan részleteli folyamat, ahol az ellenzék átadja a szavazói polgároinak a lehetőségét arra, hogy döntsenek arról, hogy ki a leg. Eh, kit ja, a Puzsérnak olyan helyzeti előny biztosítotok, amit én nem biztosítanék neki, de ez a ti dolgotok. Szerintem meg pont nem, <gül> mert, mert ezen a, a júniusra tervezett, az Európai Parlamenti választás után lezajlando előválasztáson a Puzsérnak szintén egy kívülolja lesz, tehát nem mondjuk négy baloldali előtt fog versenyezni a Puzsérral, hanem egy. Tehát ez tulajdonképpen neki matemat -mat szerintem megvecsételeti a sorsát, tekintettel arra, hogy ennek a pártoknak a budapesti támogatottsága jóval nagyobb. De mit tudom én? Hát majd eldönti a budapesti nép, hogy... Jó, hogy, akkor ő, szeretném hogy, hogy neked elmondani azt, hogy a dolog mérképtelen. Bejelentitek ezt a konstrukciót. Hajrá! Igen. Majd bejelentitek azt, hogy egyetlen egy főpolgármester jelölt van most, az Horváth Csaba. A DK még nem döntött, a párbeszéd nem döntött, osz napot! Na jó, de figyelj, ez a folyamat most azzal indul el. Az lesz valahogy, hogy a lév, Horváth Csaba se indul. van egy struktúra, és nincsenek benne indulók? De lesznek, nyugodj meg. Én megnyugszom... Figyelj, Gergő, ismerlek téged. Azt is, Figyelj, én nagyon drukkolok neked, csak azt tudom neked mondani, hogyha én szög lennék, én meg lennék nyugodva akkor, amikor a te kezedben kalapás van, és most nem akartam nagyon <coughs> mondatot mondani. Világos, de... Jelenleg egy intézményt hozunk létre, és ennek az intézménynek pont az a lényege, hogy nyitott. Tehát ezen bárki indulhat, és hidd el, hogy lesznek jelöltek. Nem, nem, én, jó, Több, mint én... gondolnál és jobbak, mint gondolnál? Jó, rendben van, én hajlandó vagyok. Uh... Maga a választás január végén van, tehát azért az nem most van. Oké, okay, ebben is tisztában vagyok, én kívánom a legjobbakat, én csak azt gondolom, hogy... Nem akarom, hogy a tarlós nevessen a markába. Az a tarlós, aki legutóbb a közmeghallgatáson olyan területen, ahol egyébként nyugodtan mondhatott volna őszinte mondatokat, úgy hebeget habogott, amit még én soha nem láttam tőle. Tehát amikor a Ceuról, és a Városligetről kérdezték, utóbbi ugye ráadásul számomra egy nagyon kényes terület, hiszen én a, a Városliget projekttel szerződéses viszonyban vagyok, nem propagálom őket, de rendszeresen, minden héten beszámolok arról, hogy ott mi van, de ez a szerződésemben sincs, hogy azt lássam, hogy ne tegyem szóvá, hogy ne mondjon bármit is. Tehát ott a hebegés-habogás azért volt elképesztő a tarlós részéről, mert egyfelől azt lehetett látni, hogy érti azt, hogy mit kérdeznek tőle, másrésztr Tudja, hogy erre valamit válaszolnia kéne, de halvány gűze nincs, hogy mit kéne mondania. Erre valójában egy olyan öregember jelent meg, mert egyébként a talvos nem kelt öregember benyomást, aki azt mondja, hogy ne állítsák olyan feladat elé, amire se fizikailag, se szellemileg már nem képes. Megszántam, is a talvos hogy jön ahhoz, hogy én megszánjam őt? Borzasztó volt. Hát a te, igen, a testületülés és is nagyon rossz a hangulatban, tehát ugyanezen ugyan, a napon volt egy rendkívülődésekre a sikors Igen. Ez nem a gyengeség jele, ugyanis, ez annál sajnos abban a pillanatban több volt. Te meg édes fiam miért nem jársz el fővárosi közgyűlésre? Hozd be az, intő, az, az ellenőrző könyvedet. Ja, ez, ez, hogy mondjam, tényleg az elég száni. Ráadásul a kimutatásból is kiderül, hogy az eset, a döntések, érdemi döntések három edényén ott voltam. De, de figyeljék, annyira jelentős ember vagy, ebből is látszik, hogy valaki számon tartja, hogy mennyit ősz bent. Hát, nem valaki egyet, rád van a rendszer, állítva. A rendszer tartja számon nyilván, mert meg kell nyomni a gombot. Jó, el. de rendben van, de akkor ezt a rendszert valaki figyeli. Jó, ez csak, a, csak tájékoztatás, ugye két dolog, mert én most ugye éppen sajtóperekre készülök. Egyrészt, hogy a polgármesterek, de tényleg a polgármesterek, akik bennülnek az Överesi Közgyűlésből egy. Az én elviállást mondtam, és mindig ezt mondtam. Szerintem ez egy rossz rendszer. Ha a polgármestert megválasztják a főrösségi akkor üljön benn. De az, hogy automatikusan a polgármestereket benyomják a főrösségi közgyűlésbe, ez egy egyszerű hatalmi technikai trükk, mert így lett a Fidesznek többség. Ez az egyik. A másik nem az ellenzéki képviselőknek, annak a néhánynak, hanem a kétharmazos, bőven kétharmad feletti Fidesz többségnek kell biztosítani a határozott a Három. Hát Köszönöm szólva, délután, amikor már a nyolcadik hívást kapom a hivatalból, hogy menjek már be, mert el kell írni, meg intézni kell dolgokat. Nem csak én, az összes polgármester kollégám, amikor lemenek az érdemi napi rendi pontok, szépen elszivárog, mert megy vissza a hivatalába. Nem a kubterányba megyek, meg nem fenitezni, hanem megyek a dolgom le. Most tényleg, ha ezzel fogna próbálkozni, akkor nagyon boldog leszek, mert azt gondolom, hogy ez, ez egy rendkívül gyengedt próbálkozás volt. Én nagyon bírnám a főpolgármester lennél. Én szeretnék tanácsadó lenni. Tehát én azt az szeretném, hogy... Nem, nem, ne, úgy tehát Én szeretnék beled egy, egy olyan palit csinálni, akitől, akitől féljen a szög. Tehát, hogyha a kalapás a kezedben, ami sokszor szükséges, tehát nem félrejthető például akarok élni, akkor egy olyan valakit akarok beled csinálni, aki nem egy másik karácsony, hanem megtanul úgy, lehetséges is, hogy olyanra tanítanék, amit én egyébként nem csinálok jól, de attól még tanítani tudhatnám, ami egyébként téged uh, szubjektíve is alkalmassá tenne arra, amire szerintem már most objektíve alkalmas vagy. Hát az, azért teszem, hogy egy, egyik legkevesebb Dalom, Peter Gébré a sem, mert a Törői Kalapács az aminek az a lefrénye, hogy a kalapány szeretnék lenni. <gül> Na tessék, az most nincs itt most egy másik, most a personal Jesus jön a, a, a Johnny cash de tényleg hálás a sorsnak, hogy összehozott veled, és hogy minden héten beszélgethetek veled. Én is. Kelemes karácsonyi nepeket kívánok. Neked is és a hangatóknak is. Át fogom adni. Szia. Karácsonyi <gül>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 Reach out and touch faith Reach out and touch faith Köszönöm szeretnék önnek uh, köszönetet mondani. Az lehetséges, hogy önnél még szól az a Johnny Cash, ami oh, itt, itt igen, már nem. Igen, most, most hallgítottam le. De, de, de ennyire lassan megy a hang, vagy ennyire messze hát, van a Ferencváros? Hát lassabban, mint a fény. Ez igaz. Végre aludtam valamit, de és... De a, én... a hírek is lassan mennek, mert a, még mindig csepelt mondanak a délfesték. apufejlesztés. Igen. A többi miközben is, persze, de azért na. Pedig most egy egész prezentáció Figyelek. volt róla, majd sok Figye. mindent mesélek adáson kívül, és az Isten úgy hozta, hogy egy majdnem tökéletes állapotú ember köszönti önt, és a hallgatóit, akikkel már nem akar beszélgetni, mert kurvá elegebb volt belőlük. Szóval azért a kejfejancsinak az immanens részéhez hol hozzátartozik? Egyik nap a hallgató, a másik nap nem. Szóval az egy felnőtt ember, aki én egyébként lassan válok, nagyon lassan. A döntése az, én sose felejtem el, apukám egyszer elmesélte, ugye hát ő főorvos volt, és konzilium volt minden nap. Reggel volt főorvosi értekezlet, az más, mint a konzilium, főorvosi értekezlet volt az összes orvossal, és akkor még ott voltak egy párra a kettes belen, és az apukám kivételesen elmondta, hogy ki mit mondott, egy olyan dologról, amit én egyetlen nem értettem természetesen, csak érzékeltem, hogy különböző álláspontok vannak, nélkülözte az intimitást, tehát nem avatott be semmi ilyesmibe, amihez semmi közöm nem volt, majd közölte, hogy kik milyen véleményen voltak, volt egy látszólagos többség, ő pedig egészen másképpen döntött, mert, és kérdeztem, hogy ez mégis hogy van? Hát miért nem e, a többség véleménye döntött, mire apukám azt mondta, hogy félreértés van. A főváros érteke, e, értekezlet ugyanis arról szól, hogy mindenkinek meghallgatja a véleményét, aztán ő dönt, hiszen ő azért a főorvos, mert ő egy személyben vállal a felelősséget szakmailag, emberleg azért, ami az osztályán zajlik. Én azt akkor abszolút, de hát kibabrált módon antidemokratikusnak találtam, de ma már értem, ha az egy parlament lett volna, akkor könnyen hogy nem hozhatott volna egy ilyen döntés, de az nem parlament volt. Tehát az, hogy az ember permanensen meg akarja nyerni olyan emberek szimpátiáját, akiknek a szimpátiája egyébként nem szükséges. Tehát én olvasom néha az ATV-nek a Facebook csoportját rólam. Figyeljen, hát az alapján nálam hülyébb, nálam alkalmatlanabb ember nincs a földön, aki csak örüljön, hogy nem rúgdossák meg, mert egyébként senkinek a válaszát nem hallgatja végig. Ha pedig megnézi a nézettségemet, akkor az a nézettség egy egészen kiváló nézettség, és az a helyzet, hogy azon a területen, ahol ott dolgozom, az utóbbinak van jelentősége. Itt nem feltétlenül a hallgatottságnak van jelentősége, de itt én vagyok a Kejfej miattam hallgatják ezt a műsort, és ha bár szerintelennek tűnik. Fontos dolog az, ami a hallgatói telefonokkal adott esetben hozzájön. De mégis azok a riportok és azok a beszélgetések fémjezik ezt a műsort, amelyeket én szerkeztek, hozzátéve egy fantasztikusat alkotott az élet abból adódva, hogy néha jöttek olyan telefonok, amikkel az ember be tudott kerülni mások által a halhatatlanságba. De ez nem volt egy. Ez nem egy könnyű döntés. És ugyanezt tapasztalom az önpolgármesterségénél is, amikor önnek így úgy fáj az ellenvélemény, de az a felelősség, amit a népőrre rót a tekintetben, hogy elindult és megválasztották önt, avval így bánik. És szerintem, ha bár korábban nem ilyen véleménnyel voltam, azt gondolom, hogy hat-öt arányban ez így normális. Jó, ja, hát így változik az artpoetika napról napra, ha változik, és van valami állandóság benne, bár ugye temporam után felelősség még nem csak nekem van, illetve az ellenzéki vélemények megítélésében, hanem mindenki, aki ilyen ö, szerepben van. Igen. De ellévülhetetlen érdeme van a 2010 utáni mellémállása kapcsán, csak keresem a papírjaimat. Van egy történet, amit én nem értek, és amit majd meg fogok érteni. ráadásul képzelj el, hogy tudja, tudja ki küldött nekem SMS-t? hát majd mindjárt meg, meg tudjuk. Martos Dániel. Um, oka, oka lehetett rá. Igen, én kérdeztem, hogy akar-e velem beszélgetni, de azt mondta, hogy amikor ez a műsor van, akkor ő olyan helyen van, ahol nem lehet nála telefon, de abban maradtunk, hogy a 11-i héten, 11-i úgy a hét, hogy 11 -e péntek, hogy ak akkor akár telefonos interjú is készülhet vele. Azt írta talán tegnap, hogy a tegnapi nappal befejeződött egy csak nem egy évig tartó álmokfutás, melyben sokan sokfélét mondtak, és próbáltak belekeverni egy olyan ügybe, amelynek nem elkövetője, hanem éppen ellenkezőleg áldozata voltam. Tegnap győzött a igazság, a másik oldalon az ügybe kevert kollégámmal együtt talpon vagyunk, és folytatjuk a munkánkat. Köszönöm azoknak, akik mellettem, mellettünk álltak ebben az embert próbáló időszakban, és van itt egy olyan latin mondás, amit értek, de ha felolvasnám, akkor rosszul ejtenék benne meg annyi szót, amit apám tudott használni. A másik ugye ez a Green Parking zárt körű működő részvénytársaságnak a bekerülése, amivel kapcsolatban különböző kommentárok születtek, de a dolog jelentőségét az adja, hogy ö, ugye egy nappal az eredménytelenségről való döntés után látszólag példátlan dolog történt, hiszen kikerült a közbeszerzési hivatalos felületre az, hogy a ez a 4 vagy Foregrind KFT nyerte el a parkolásra vonatkozó tendert, és ilyen tényleg nem nagyon volt még a kettőnk kapcsolatában, hogy egyik nap eredménytelen, és a másik nap pedig születik egy ilyen döntés. Hozzátévő nagyon fegyelmezett, tehát akkor, amikor beszélgettünk, akkor nem jelezte, hogy ilyesmi várható, és amikor személyesen találkoztunk, akkor szintén nem avatott be. Amennyiben magyarul ez többé-kevésbé elmondható, mert angolul beszélek, de ennyire jól nem, más nyelvekkel még kevésbé, akkor elmondaná, hogy itt mi történt? Nézze a Martos úr megjegyzés, vagy levelére, csak annyit, hogy én, én folyamatosan arra kértem az elmúlt egy évben a fenntváros kocskondiázókat, hogy, hogy várjuk már meg, tehát ez az ártalmatlanság védelme, direkt mondom rosszul. Tehát, hogy ez hagyjuk már meg ezt az esélyt, és lőn, e egy évig azt kaptuk, hogy... De most csak annyit akarok önnek mondani, mondani, hogy ma fantaszti bár pillanat, mert fantasztikus, fantasztikus sms-eket kapok, sajnos egyiket sem olvashatom be, de tökéletes. Tehát én ennél szebb karácsonyi ellendékot már csak a lányomtól nem kap, kaphatnék, meg a, meg a kristáltól. Ugye a lányommal most éppen nem ők viszonyban, pont karácsonykor, úgyhogy tőle ilyet nem kapok, de valaki írta, aki a műsoron fix szereplő, hogy adjam át, az üdvözletét a Martosnak, akivel a Latinon az egyetemen egymás mellett ültek. <gül> Igen, hát amit mondod, hogy valószínűleg nem Facebook oldalakat kéne olvasni, én soha nem olvasok egyet se, uh, hanem a betelefonálók minőség, minőségét, ha szabad ilyet mondani, tehát hogy ki mindenki bírja hallgatni a fejfejancsit, vagy azért vagy azért. Szóval a elnézést a fontoskodásért, ez a fontoskodás volt, elnézést kérek igyekszem magam visszafogni. Hát ez Szó... a... Hát, Jó, de rendben ez, ezzel megzavartam ez... önt. Szóval, uh... Nem, kijövök belőle, mármint, hogy a... a... Jó, köszönöm. A... Tudod, tehát tudom, hol tartok. Igen? A... Tehát, hogy ahogy kértem türelmet az illezárásáig, miközben én magam, most az én magam érz, úgyhogy Ferencváros és az ő neki presztízse és ö, ö, elfogadottsága att, ettől is függött egy bizonyos mértékben, hiszen hiszen azt mondták, hogy ö, itt lehet bárkinek, a vitorlástársamnak is üzért, ingyenes parkolási bérletet adni. E, ez viszont nem derült ki, legalábbis én még nem láttam ezeket a, a lezáró okiratokat az valószínűleg nem fog kiderülni, hogy egyébként tényleg nem adtam ingyenes parkolási bérletet, azaz Törenczásban nem lehet csak úgy ingyenes parkolási bérlethez jutni, de hát az élet már csak ilyen, és az a közbeszerzés is még éppen nagyon a közepén tart. Jó, de maga, a, maga döntési... a Martos történet, miközben tudom, hogy ott még valamilyen határidő nem járt le, de az miben hozott olyan döntést, ami ránézve kedvező? Én nem tudom a részteteket, hiszen én egyszer voltam tanúskodni az ügyben, ha ennyi elmondható. De Magyar ezt majd a Martostól kell Hát ezt, ezt ők tudják, akik adott esetben gyanúsítottak is lehettek. Jó, de ezek szerint önök között nincsen olyan kapcsolata, amelyben önnel ezt megosztotta volna, vagy ha meg is osztotta, akkor arra nincs feljogosítva, vagy nélkül elmesélje. Hát biztos nem. Oké, okay, rendben van. És vannak olyan nyomozati állapotok, ahol Jó, hát akkor hivatalosan, a sem, okay. hivatalosan sem kapok róla uh, írást, vagy értesítést. Jó, csak aki hallgat bennünket, az ilyen... vajon számára ez így mennyire dodonai, talán értik, talán nem. Bár ez hát, magára a Ferencvárosi vár. állapotokra hát, e tekintetben eddig. is jellemző. Okay. Hát azért ilyen messzire nem menjünk, hogy a Ferencvárosi állapotok. Hát azért Ferencvárosban elég sok állapot van és ennél különb állapotok is vannak, sőt, hát én, Jö, én most terem, arról hogy beszélek, hogy amit a sajt ugye tökéletesen igazából egy félreérthető mondatot mondtam mert hogy egyébként a sajtónak egy része olyan állapotokat lát bele Ferencváros beléletébe amit ön vitat, ők pedig állítják, Oké, és ebből hanyad, olyan... hanyad, hanyad része és milyen része tehát azért megelik egy darab valahol egy obskurus folyóiratban, ami ilyen narancsos, és akkor onnantól kezdve sehol senki tovább, se tovább senki, mert nem izgalmas, vagy nincs benne Spiritus. Azért meg gondoljuk, hogy persze a sajtonak egy része 0,5. Aki kíváncsi rá, ez a Mészáros Lőrinc volt, embere milliárdokat kaszálhat a parkoláson Ferencvárosban a zsidai Péter, de szemben 16, 16, Tehát A közbeszerzésnek most egy olyan fázisában vagyunk, amikor uh, én bizonyos dolgokról hivasa, hivatalosan tudhatok, ez nem túl sok minden, hiszen én a közbeszerzési eljárás még, még távolról sem nézhetem, tehát távol nézhetem, de úgy se látok be, uh, bele, mert hát, olyan uh, körülmények között, a törvény által olyan körülmények között zajlik. Uh, de az, amit uh, kérdezett, és akkor nem el tudjuk adni a szállat, hogy, hogy ki, ki milyen döntést hozott a az ominózus ügyvédi iroda, mint lebonyolító, nem hozhatott más döntést, ugyanis nem kopott ö, el, azzal ellentétes ö, értelmű ö, utasítás, ö, utasítás szerint megbízást. le, hogy az eredménytelenség után mi történt? A képviselőtestület ö, a lehető legnagyobb ö, felhatalmazással ö, és ö, érvényességgel 17-ből 17 egyhangú Igen. döntéssel hozta meg az eredményt a döntést. És ebből következik a, a közbeszerzést lefolytató, és az, az, azzal megbízott uh, ügyvédi irodára nézvést uh, következnek dolgok, De és mi? ezeket kell. Hát, hogy a, a döntése az legyen összhangban, a képviselő testület, mint de az a kérdés, hogy az eredménytelenséget követően kír az ember egy új pályázatot, vagy valami történik? Még nem tartunk át. Még... Pff, hát majd, hogyha lezárják. Majd, ha lezárják ezt a közöszerzést, így, úgy. E, itt még mindenféle határidők vannak. 5, 3, 15, 20 különböző vonatkozású vonatkozásban vannak határidők. Úgy akkor áruljába el már, hogy akkor mi került ki a honlapra ennek az ominózus cégnek a kapcsán? Most ez mi? Hát most itt nem akarok megint ö, hülyeségeket mondani, főleg ne nem fenyegetőleg, fenyeget de nem biztos, hogy ami kikerült, az megint ö, legálisan ö, került ki. Tehát annak idején, mikor a Uh, ingyenes parkolás. De hova került ki? Mert itt az szerepel, hogy a közbeszerzési a... hivatalos felületre került ki. Az nem tudom egyébként, hogy micsoda. Tehát én oda nem jutottam. Tehát el. elektronikus közbeszerzési rendszer, az egy És állami... oda, oda hamis adat került volna ki? Nem. El nem tudom képzelni. Hát senki nem zújja, hogy ez Oké, okay, rendben van. Akkor oda hogyan tehát került ez ki? komolyabb dolog kevés van. Akkor hogyan került ki ez oda valaki, miközben előző nap eredménytelennek bánították a közbeszerzést. Hát, Elmondani, igen, igen, hogy, hogy? A, a közbeszerzést lebonyolítónak vannak, van egy mozgástere nem túl nagy, igen. és hogyha ő nem kap olyan értelmű utasítást a megbízótól, aki nem mi vagyunk, mi a képviselőtestület vagyunk, hanem a, a képviselőtestet megbízta a vagyonkezelőt, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le uh -huh. közbeszerzés véghez, viteléhez, lebonyolításához felkért egy szakértő irodát, és a felkért cég nem utasította az ügyvédi irodát, ezért az ügyédi irodát nem tudott más csinálni, mint föltette a akkori tudása szerinti állapotot erre el az elektronikus közösségi rendszerre, de ezen lehet változtatni, nem tudom már napokat megjegyezni, mert még egyszer 3, 15, 20 és 30 napos idők vannak a különböző ö, eseményekre, amiket egy kö közbeszerzésnél Jó, felmerülhetnek. Biztos felem van a baj, hogy egyszerre értevés egyszerre nem. A vagyonkezelőnek van olyan joga, amilyen a képviselőtestületnek nincs? Szerintem nincs, de ezen tehát most körülbelül 58 ö, szakjogász vitatkozik a különböző fázisokon és lépéseken. Egy közbeszerzés eleve olyan 30, 32 lépésből áll. Ezeknek bármelyik lépését el lehet léteni, attól még lehet, hogy a... Jö, de ki, ki az, aki egyébként ennek a jogszerűségét vizsgálja? Mindenki. Mert ön, az ahogy hallom pályázó, a hangját, meg nyilván... Pályázó, jó, de ezek szerint ön azt a folyamatot, ami most zajlik, azt jogszerűnek tartja, hiszen egyébként, ha nem tartaná jogszerűnek, akkor ez nem is bonyolódhatna így, vagy haggosztatná az ellenvéleményét. Hát ebben a pillanatban én nem nagyon tudok jogi szakvéleményt mondani, mert nincs lezárva az ügy. Tehát, hogy De hogyan kerül az ügybe egy olyan cég, amely céggel kapcsolatban maga a képviselőtestület nem döntött? Hát miért ne kerülhetne? Hát... Ez, ezt kérdezem. Tehát ja, kerülhet? Mire... Ebben az ügyben nem a képviselőtestület mondja ki az utolsó szót? De igen. És mikor ha, kerül tehát a képviselőtestület? Utolsó... Hát tehát utolsó, szó, tehát melyik az utolsó szó, Hát tehát... az, hogy jóvá hagyja. A beteget mondjuk, hogyha ennél hasonlatnál vagyunk, a műtenek egy beteget. Hát ott egy csomó orvos vannak. Akkor beszélünk. Akkor, akkor nem, nem én, én, én azt az kérdezem, hogy a képviselő. Azt szóval mondja ki. Az Oké, de, hát még okay, mind, okay, még de az a kérdés, a hogy ezt egyébként vannak érdekelt felek, akik érdekeltek abban, hogy erről legyen szó hozzátéve, hogy én nem vitatom, nem vitathatom el tőlük azt, hogy mindenki a maga igazát én keresi. Tehát én nem vitathatom el, én nem ön másféleképpen nyilvánulhat meg, én nem vitathatom el tőlük a jó hiszemiséget, nem csak. Hát én, sem. hát nyilván tizen, tizen ö, érdeklődtek a tender iránt, hatan kivették a pályázatot, fizettek érte nem kevés pénzt, ö, és aztán négyen adtak be pályázatot, minden négy abban reménykedik, hogy ő fog nyerni. Hát hogy ne. Eleve ők is ö, ö, ö, ö, szereplővé váltak ebben a... Jó, de, ö, de a, a, abban nem volt még egy rendes igénye vagy nemje, hogy egyébként ami ezen a hollapon megjelent, az egyébként jelen pillanatban egy olyan állapotot mutat, amely állapot más, mint amit egyébként kihozott eredményként a képviselőtestület. De én nem pofázhatok bele ö, óránként a folyamatba. Hát a nem arról beszélek, hogy belebeszél, hanem azt kérdezem, hogy én jól írtam el azt, hogy hol tart most a folyamat. Hát, az igazság, hogy úgy próbálom összeszámolni, hogy az elmúlt két hétben, és ez nem lehet túl nagy tévedésen, 20-21 órát töltöttem el ennek a hallgatásával, mert minden a magát szakértőnek való... Egyetlen egy, egy be... dolgot De... el, aztán biztos lesz újabb kérdésem. Hogy kerülhet ki erre a hollapra, uh, amely egyébként ezek szerint egy hatósági hollap, egy olyan valami, uh, az milyen eredményt és kinek a döntését tükrözi? Az igazgatóságnak a döntését. Melyik igazgatóság? A vagyonkezelőcég igazgatóságának, akit az önkormányzat képviselőtestelettel megbízott a közbeszerzés lefolytatásával, mert az elmúlt nyolc évben, amióta mi közbeszerzünk, mint ez a uh -huh. krémium, tehát ez a ö, felállás, politikai felállás, a két cikluson beszélünk, két ciklusnak a második ciklus vége felé. ugye négy meg négy az nyolc év. Köszönöm. Mindig a, igen, tehát a, a a vagyonkezelő lett megbízva 2011 valamikor a közbeszerzések lebonyításával. Oké, 220-230 közbeszerzésnél tartunk, Eddig ez, ebből a 200, mondjuk legyen 220, Közbeszerzésből kettőben született elmarasztaló. Okay, az, az a kérdésem, hogy akkor ezek szerint ez a ez a vagyonigazgatóság, ez nem felel, vagy nem, nincs beszámolási kötelezettség a képviselőtestületnek, attól függetlenül hozhat döntést? Hát hozhat, de meg lesznek a következményei. Meg voltak, meg vannak, meg lesznek a következményei. Ezt a, dönt, a... ezt a döntést kitámadhatja meg? Ha bárki is. Na most, most, most leszek bajban, mert ugye tehát odáig már eljutottam, ez is egy nem túl régi felismerés, hogy az önkormányzat ebben a közbeszerzésben három különböző szerepben is tetszelekhet, ha neki úgy, úgy hozza a sors. Tehát ehhez képest van a cég, és ehhez képest van a vagyonkezelő által megbízott szakcég. Jó, de azt áruljál nekem, hogy ott csak, volt, hogy igen. értsem, hogy ez a, a négyessel a a kezdődött cég most joggal hiheti azt, hogy ő fogja megcsinálni azt, ami egyébként a Ferencvárosi parkolással kapcsolatos? Hát Ferencváros, és nem a parkolási okay, vizé, izé, izének, vizének a sajátossága. Hát itt ilyen fellebezési, igazolási pót, nem tudom miknek a határideje, egymást keresztbe kasul, ö, befolyásolja. És akkor a szereplők, akik itt benne vannak, megint azt mondjam, hogy majdnem a rendeltetőszerűen szerzően és normálisan, e, meg még olyan képviselőtestet az életben nem látott Magyarországon legalábbis nem, aki maga ki tud írni egy közbeszerzést. Tehát nyilván megbíz olyanokat, akik értenek a közbeszerzéshez, aztán megbizonat, aki értenek a közbeszerzés tárgyához, akkor van szakmai véleményezőbizottság, igyekszik oda is beválasztani olyan embereket, akik honyítanak pénzügyi, jogi, éppen aktuális szakmai dolgokhoz, és ezeknek a grémiumoknak, cégeknek, nem tudom mi, az egymáshoz való viszonya, és a meghozott döntéseknek a viszonyrendszere, önkormányzati törvény, közbeszerzési törvény, számviteli törvény, ezek mind magas, igen magas rendű jogszabályok. Ehhez képest vannak a cégek közötti Eleve meglévő szerződések, tehát együttműködési szerződések, megbízási szerződések, és a többi. És akkor ezeket kéne összehangolni, harmonizálni, egyeztetni, És el... akkor még messze nem beszéltem arról, hogy kik avatkozhatnak bele egy ilyen folyamatba, úgyis mint kormányhivatal, közbeszerzési döntés. Lesz miről beszélgetni jövőre is. Kérem? Lesz miről beszélgetni jövőre is. Persze, de, de bármelyik közbeszerzésnél felléphet, felmerülhet ilyen ö, izé, ö, ö, magyar, magyarázat szükségesség, ha valakit éppen ez érdekel, izgatja, hogy vajon egy ilyen folyamat ez okay, nem, nem, nem igazán túl egyszerű. És azt tapasztítom. Elmondhatom a nagy nyilvánosság előtt, hogy minden egyes részletét és momentumát, már csak a jogértelmezések szabadsága miatt sem, értettem meg, és valószínűleg, hogy kialakult bennem egy olyan, hogy nem is fogom tudni megérteni. Jó, én én megvan, egy más világban nőttem föl, én a természettudományos kutatás világában nőttem momentál, föl. Tehát azt értem, csak hogyha az ember úgy szocializálódik, hogy, hogy természeti törvények olyan nagyon más, hogy nem tudnak működni az antal, viszont a tűzföldön és a, a, a, a Vadalahárában, vagy nem tudom, szigeteken, a jog értelmezés viszont sokkal nagyobb teret enged. Tehát ezek a törvények nem olyan törvények, mint a természeti törvények sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a beszélgetés egy szabad versnek is elmenne. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő héten folytatjuk. Jövő évben azt akartam mondani. És január 4-én még találkozunk, ha szombat. Öt. Akkor ezt mindig eltéveztem. Jó, oké, okay, akkor én fogunk találkozni. Igen. Nagyon szép ünnepeket, felesége lánya, összes önkormányzati dolgozó, valamint boldog új évet kívánok ebben Köszön. a sorában. Át fogom adni, viszont hallásra. Viszont hallásra. Másra persze várjon, jó? Nem, csak nem jó? teszem. Early one morning with time to kill I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill I saw a lone rider crossing the plain I drew a bead on him to practice my aim My brother's rifle went off in my hand A shot rang out across the land The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands That's where they found me, my head in my hands The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done And all for no reason, just one piece of lead I hung my head My... Ebben az évben az utolsó interjú következik Hopper Daniellel. Utána még egy kicsit szólít a zene, mert rendezem a soraimat. Roppant hálás vagyok az Úristennek, a szerencsének, és a civil rádiónak nem feltétlenül ebben a sorrendben, hogy a rádiókúból való minősíthetetlen távozásom után újra lehetőséget kaptam arra, hogy az éterbe legyek. Ami az ATV-t illeti, az megy szem a a tetején. Annak sajnálom az apropóját meg kell mondanom, hogy én teljesen megszerettem a műsoromat, amit a közönségnek a nézettsége, ha az élmezőinkben nem is, de az első ötven közé repít most már folyamatosan. A honpola mindig azt mondja, hogy miért akarok én akkor más csinálni. Hát ez talán a koromból is adódik, meg abból is, hogy a soblót időzve, még annyi mindent nem csináltam még. Önöknek is roppant hálás vagyok azért, hogy hallgatnak. A reakciójukért már nem feltétlen vagyok hálás, de az elsőnek van jelentősége. Tartsák meg jó szokásokat, és hallgassák a kefejöncsét, amiről beszámol. Ott számos olyan dolog van, lassan számtalan, ami sajnálja az apropot, de hát én ott az árbozkosságban nem tehetek különbséget. Nem mondhatom azt a bánának, hogy jöjjön vissza később. reggelt, lehet. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a sajtó a mávot biztorgálja naponta mindig újabb és újabb ügyekkel, akkor azt vajon nem a máv teszi a lehetővé, nem csak azért, mert valami történik, hanem mert hogy egyébként a mávnak a sajtó vagy lapszemléjehez más is hozzájut, és akkor valójában a máv saját lapszemléjét fordítja a mávval szemben. Most e Magadra gondolsz? Nem, nem, vagy... nem, nem, nem magamra gondolom, nem. Tehát szerintem nem, nem gondolom, hogy ez lenne a probléma. Én pont azon, hát most így év vége fele pont azon gondolkodtunk, hogy nekem az a benyomásom, hogy bármennyi fejlesztés is történt egyébként az elmúlt években, tehát pályák vagy, vagy új motorvonatok esetében, egy olyan megállapítás azért nem lehet tenni, hogy csökkent a késéseknek az ideje, jobb egyértékesítési rendszer, stb. Stb. Stb. tényleg vannak előrelépések, de valahogy, mint hogyha a mávot ettől egyébként az utasok nem szerették volna meg jobban. Tehát, hogy elfogadják azt, hogy... Igen, abban hogy teljesen igaz, van, hogy egyébként a mávot szeretni, az nem divat, Tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez az, arra, arra olyan furcsán néznek. Tehát aki a mávról jól beszél, az, az valahol az elmebeteg kategóriája. Vagy mag igen, teljesen jól látod, hogy van egy ilyen, van egy ilyen hát most nem, nem mondanám azt, hogy probléma, de egy ilyen társadalmi hangulat, ami, ami azt mondja, hogy, hogy nem engedünk. Tehát nem, nem vagyunk hajlandóak kell azt, hogy azt gondoljuk, hogy hogy az utóbbi években vagy évtizedekben nem úgy beszéltetek velünk utasokkal, vagy nem úgy bántatok velünk utasokkal, ahogy azt mi úgy csak az arra vonatkozott a kérdésem, hogy az, ami naponta megjelenik, szinte naponta, elsősorban az internetes sajtóról beszélek, mert a másik sajtót szintén már egyáltalán olvasom, hogy ahhoz valamilyen hírformájában talál, meg kell találni az arra vonatkozó hírt. Mire gondolsz pontosan? Mert hát mindig nem... másra, most éppen arra, hogy tudom is, egy 80 méterre áll meg egymástól két vonat, vagy bármilyen más történet, amire azt gondolom, hogy valaki az, annak a hírét kellett adja, amivel kapcsolatban aztán a, a, a vonatkozó hát, újság hát, megjelenteti az írását. Hát a mai világban ma már gyakorlatilag ezeket utasok fényképpel, videóval felveszi. De hogy tényleg azért az előző gondoltam, azt befejezzem, ö, nyilván azért ez, ez a vasutasoknak is nagyon nehéz, mert azért nagyon sokan... Hány ebbenről egykezelők, Hát 38 ezer ez egy van város. körülbelül. Igen, tehát hogy azért ez nyilván ö, abból a szempontból nekik is nagyon nehéz, hogy sokan tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoznak, jó munkát csinálnak, ö, Ráadásul, én azt jól az sájtám, hogy a vasutasok zömében olyan emberek, akik valahogy úgy vasutasként kezdik, és vasutasként is fejezik be, é, mert érzelmileg van valamilyen is nép? kötődnek. Igen. Igen, érzelmileg is kötődnek hozzá, tényleg mindent megtesznek, és azt érzik, hogy, hogy nem, nem, nem, nem változik a, a, a vasútról kialakított kép, a cégről kialakított kép, az nem, nem változik az emberek szemében. attól függetlenül, hogy ő egyébként mondjuk holnap vagy holnap után jobban végzi a munkáját, mint tegnap vagy tegnap előtt. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kiinduló helyzet, É, és ezzel valamivel, valamit természetesen kezdeni kell, mert, mert ennek a hatása mégiscsak az, hogy hiába történnek fejlesztések, nem biztos, hogy az emberek átülnek az autóból a vonatra, mert van menünk egy olyan kép, hogy ők valamikor egyszer csalódtak ebben a szolgáltatásban, é, és nehezen, nehezen lehet. Jól beszélsz, őket, pont azt akartam kérdezni, kérdezni tőled, tőle, hogy egy nap, ha van ilyen adat elnézés, ha nincs, vagy nem tudod fejből, akkor lefeled, nem tudod, egy nap mennyi embert szállít? É, ugye nyilván az eltérő éves szinten 140 millió utas van, az, tehát az... nyilván a hétvégi, a hétvégi napok erősebbek, ugye a Budapest környéki vonalakon található meg az elővárosi közlekedésben gyakorlatilag az a napi forgalomnak a fele, tehát ott nagyon ott nagyon Egy sokan hány mondnak, éves embert hallok a háttérben? egy három hónaposat. Itt adressztettük meg vele Nem, nem, de itt ne, ne, megprób hajrá, Megpróbáljuk az interjút vele együtt leforgatni bele, de de de, de, hogyha tök, de nem, nem, nem, de el lehetetlenítni azt, hogy mennyukát felfogom ébredesteni. Egy rész nem, egy rész nem, más részről a barátnőm soha többet nem áll velem szóba, hogyha én ezzel kapcsolatban csak egyetlen félreérthetetlen. Tehát a gyerekednél fontosabb ennél a műsorban nem lehet, tehát legfeljebb majd akkor följönök téged jövőre és potljuk, nem. Nagyon jól. Felnejebb az anyja. Azért mondom, nagyon jól kezeli a helyzetet. Köszönöm szépen, majd mondd meg neki. <Sz> jó, jó elosztom mondom, a 140 jön. milliót 365-tel, az 383.561,6-et. Átlagosan igen, naponta körülbelül ennyi. És ennek a fele, mondom, Budapest De ez egyteretesen vonalkon. sok. Persze, és ez ö, ugye 2000 vonatot jelent, tehát ez egy... Ez persze, a, ebben az is benne van, hogy egy ember egy, egy nap akár többször is használhatja, és akkor valahogy vagy csökkent, gondolom, Nem. Mm. Gondolom, igen. Igen, igen, mert ez, ez, ez, igen. Jó, ez, ez, ez nagyon... Ez na... Mi a, mi a keresztneve? Dénes. Akkor fiú. Hogy... Dénes. Hogy ugye azt szokták mondani, bár ez fülyes szöveg, hogy az emberek a lábukkal szabaznak, mert azért én például legutóbb is valakitől azt kérdeztem, hogy hogyan közlekedik a munkahelyére, és ez konkrétan az ATV volt, és kiderült, hogy én teljesen hamis képzetben vagyok, ami az elérhetőséget, illeti. most le kéne írnom, hogy az illető honnan megy, de nem fogom elmondani, hogy kiről van szó, és kiderült, hogy elmegy a nyugatihoz, és onnan vasúta mm? Sőt, kiderült a barátnőm lányáról, hogy egy sor alkalommal a város közepében vasúttal megy, mert sokkal gyorsabb. Igen, például zugló megállóhelyén konkrét, kon kon kon kon kon konkrétan zuglóról van. És, és oda, oda például vonattal sokkal gyorsabban el lehet jutni, mint hogyha valaki mondjuk villamosra, busszal körbe megy. Igen. De ettől még, hogy mondjam, tehát az állapotok például Nem csak a zugló egy csak ilyen, én mekkora faruk vagyok, hogy én egyébként tömegközlekedés... Mennyibe kerül zuglóból a nyugati. Én, a szerintem, én szerintem egyébként bérlettel Bér... lehet, lehet utazni. Tehát, ha nekem van BKV-bérletem, az arra jó? Szerintem igen, de. Jó, rendben van. nekem, ha nem így van, de szerintem igen. Jó, egyébként van koincidencia, mert éppen most jött meg a MÁV sajtólapszemléje, hogy, de nem én fordítom fel én egy kiszívároktatú megszűntem vannak lenni, de hogy például mennyire farok vagyok, hogy egyébként én erre nem jöttem rá, hogy az ember fölömély zugló, milyen, ott milyen gyakoriság van? Már, hogy milyen sűrűj a járhatok? hát szerintem ez is egyébként napszak függő, nyilván itt azért főleg a, a nyugati pályaudar befogadó képességétől függ, de szerintem biztos van, amikor 10-15 perces követés van. De akkor nézzük de a egy... zuglót, amiről beszélsz, ahhoz, például a mármikor fog hozzájolni ahhoz az állomáshoz. Jövőre. Ez... Igen? igen, ez egy megállóhely, ez Magyarország legforgalmasabb megállóhely egyébként. Vasúti megálló Tehát nem vasúti állomás, nem megállóhely. És ott tényleg horribilis állapotok vannak, nem tudok minden, nem tudok minden részletet elmondani ezzel kapcsolatban, de a, a vezérigazgatónak volt egy interjúja, és én is ott értesültem róla, hogy gyakorlatilag azért következő év folyamán azért ott lesz egy, egy felújítás. Ami a, ami... ami a hidat is érinti? Ami a hidat is érinti? De a hidat nem, ez a megállóhely megállóhelyet fogja érinteni, főleg nyilván az utas javítása is célba van, de hogy tényleg, hogy ott azért normálisabb körülmények legyenek, mert ez az egyik legrosszabb állapotban lévő máv, MÁV Elnézést kérdez, de teljesen ideális partnernek tűnik a fiad, mert mit csinál, mert a hangi alapján teljesen jól el van, de mit csinál? Én szerintem, mert a beszélgetésben most belekapcsolódott a saját olyan módjára. De most tehát, áll egy járó, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy ül, vagy mit csinál? Nem. Hát akkor a nem van. Baba, nem, a babakocsiában ül, és itt tologatom, és Aha. szerintem most ilyen gőzős időszakában van, tehát, hogyha hallja azt, hogy valaki beszél hozzá, akkor ő úgy visszagőzik. Vissza és teljesen csinálja. abszolút. De de a kedély állapotát kérdés. tekintve teljesen, tehát sokkal Sőt, jobb élelés. állapotban van, mint a társadalom java. <síns> hát nálam biztos jobb De nálam is. Ez, ez, ez, ez, ez egészen biztos. Ott fölül valójában akkor ott az, a, tehát ami a, a, a sinek mentén lévő objektum, az, az, az fog megújulni ott föl. A fölső rész nyilván azért ez vakolást jelent, tisztítást. Uh, lépcsőknek a csiszolását, stb. Tudod, én csak azt tudom, hogy a Zugló vasodál, nekem két dologit teszem, egyrészt, hogy csöpög a híd, ami alatt mm -hmm. átmegyek, a másik meg a vasaröző, ami ott valamikor éjjel-nappal nyitva volt, most már nem tudom, lehet, lehet hogy most is éjjel-nappal nyitva van. Jövőre megnézem én ezt pontosan, hogy hogy van, mert a részleteket még nem tudom most én is elmondani. Kőbánya alsó a másik ilyen, ami, amiről szó van, hogy egyébként ott is egy olyan megálló hely. Az is egy forgalmasai gondolom. Amit, igen, amit jobb, jobb állapotban lehet hozni jövőre. Úgy általában egyébként ugye azt beszédtük, hogy a, hogy a jövő legyen a téma, mi is azért úgy szedjük össze, hogy jövőre mit tudunk mondani, avval kapcsolatban, hogy mennyivel lesz jobb vasúton utazni, és ezzel kapcsolatban azért összeraktunk egy programot. Ezt a jövő év elején fogom tudni neked elmondani, de erről már többször is beszéltünk, tehát hogy tisztábbak legyenek a megállóhelyek, például a fejpályaudvarokon, mondjuk a mosdók, a vécék, azok, azok azért használható normális állapotba kerüljenek, mert most megállapításunk szerint nem, nem ilyenekben vannak, van arról szó, hogy egyébként a jegyértékesítés újabb funkciókkal bővült, tehát e, például, hogy a, a vonatinfo alkalmazáson már bérleteket is lehessen e, e, venni e, a jövő év e, egy időszakától kezdve. Tehát, hogy azért kisebb, kisebb fejlesztéseket mindenképpen tegyünk, hogy mutassuk egyébként, hogy figyelünk a, az utasoknak a, az elvárásaira és kérésére. Meg nekem is azért van egy olyan a saját osztályomon belül hogy azokra civil né néhol civil néhol utas hangokra amelyek mondjuk a közösségi médiában megjelennek ott ott próbáljunk valami jobb kommunikációt kialakítani. Van egy, elegen van a MÁV csoportból nevű Facebook oldal, aminek egyébként több ezer tagja van, és, és az egyik része az ott megjelenő posztoknak az természetesen nem vállalható, vagy nem, hogy mondjam, nem kompromisszum képes, de van egy része, ami szerintem meg, ami szerintem meg egyébként képezhetni vitatárgyát, tehát ővelük is én szeretnék leülni, Beszélgetni, hogy mit lehet kezdeni mondjuk a csoportnak a nevével, mert nyilván így, ha a csoportnak ez a neve, akkor mondjuk én se tudok belépni, tehát én se tudom ezt fölvállalni, de hogyha ha egyébként az a csoportnak a célja, hogy a más szolgáltatása jobb legyen, akkor persze, akkor, akkor jelenje meg ott már dolgozó, és figyelje az ott megjelenő igényeket, vagy az ott megjelenő kritikákat, és ott próbáljunk rá valahogy reagálni. Nyilván arra, ami, ami kultúrát, hogy mondjam, kultúráltan van megfogalmazva. Köszönöm a rendelkezésre, és kívánom a legjobbakat, mert kivárom azt, hogy a jövővel kapcsolatos terveknek azért a 98%-a megvalósulhasson, mert azért általában a jövővel kapcsolatos tervek 98%-a nem szokott megvalósulni, tehát maga a 98% ugyan kevesebb, mint a 100% és lehetne benne alakoskodást látni, de sokan kiegyezének egy 98%-os megvalósulási hatékonysággal. Hát visszatérünk rá a jövőre, és akkor végig leszük, hogy... Hajrá, és létszves, mondd meg a gyereknek, hogy nagyon köszönöm, nagyon együttműködő volt. Felnőttek nagyon ritkán ilyen együttműködő. Az de hallom, reagált. Át. Jó? Jó nem, nem is kell váltad, de hallott téged. Rendben van, anyukája pedig hál' Istenek nem mert felébresztve. Köszönöm igen, szépen, igen, igen. boldog új évet, kellemes ünnepeket. Köszönöm neked is, Teljes mávnak. Lópet Danielt hallottak. Hát, ennyi fértem mai napba. Az az eszembe, hogy azt mondtam, hogy már nem beszél hallgatókkal, és hogy változtassak ezen a véleményemen, de azt hiszem, hogy nem lenne szerencsés. De örülök, hogy vannak. Elmegyek, csinálok egy civil a pályán, bár lehetséges, hogy jobb lenne, ha holnap élőben lenne végül is annyi minden történik, például, hogy mi lesz ma este, az már nem lesz benne a holnapi műsorban. Hatódni, sem hatódni, se érzelgősködni nem fogok a legjobbakat kívánom, de ezt egyébként is megtettem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, talán például egészen magas volt a vérnyomásom, és azon gondolkodtam, hogy reggel nem fogok felébredni, bár ez néha teljesen magas vérnyomás nélkül is bekövetkezik velem, tehát ez, ez nem kell magas vérnyomás. Távolétemben Fiala janos kukat gmail.com I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down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 When evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part, when darkness comes.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 Ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletének. Békának és a családjának. Ha ja igen, ezt még el kell, hogy mondjam elnézést. Ejjjjjjjj, az hol volt. Ebben most belefutottam. Mm. Uh -huh. Ige. Mint azt már legtöbben tudjátok, drága apukám Erdély István Béka 2018 december 6-án eltávozott tőlünk az égi színpadra, hogy ott folytassa, ahol itt a földön, abba hajta. Biztosan ott is mindenhol rendet fog rakni, és mindent el fog intézni, ahogy azt egész életében tette. Temetése 2019 január 8-án, 12-kor, tehát 1145 óra perckor lesz az új köztemetőben Kozma utca 8-10 gyermekei. Illetve üdvözlettel Apolka és Jutka. Én hetedikén kezdtek, Csak megnézem. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Itt a zavar annak szól, hogy nem tudom, hogy több gyerek van, vagy az egyik a felesége, a másik a gyereke. Tehát ebben nem szeretnék itt bele bonyolódni ez-e közben. Igen, január 7 ike Minden nap kísérleti műsor, tehát, hogyha nem az utolsó, akkor 7-én. Könnyen lehetséges, hogy ha a lábom meggyógyul, amit őszintén remélek, akkor azért egy-egy napot ki fogok hagyni az elején, mert a regenerálódásomhoz, és ahhoz, hogy olyan legyek, mint az igi Pop, nem minden vonatkozásban, ahhoz majd sok mindent kell tennem. Köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették azt, hogy a kejfejön szóljon a civil rádiónak elsősorban. aztán, is segítem. A... Köszönöm a technikusi segítséget. Itt most a bukat elhagyom. Köszönöm az összes támogatópartneremnek függet le attól, hogy róluk egyébként a hallgatóságon jóval rossz van, mert egyébként olyan közszolgáltat látnak el, amiről én szerettem volna beszámolni. A beszélgető partnereimnek is, a fix beszélgető partnereimnek is, kívánok kellemes ünnepeket és boldog új évet, boldogtalan és szegény az a nép, aki különbséget tesz pártálására való tekintettel, ember és ember között független attól, hogy biztos vannak olyanok, akiket szívesebben hallgatnak, de hogyha az időjárás jelentés csak a jó napokról számolna be, akkor naponta áznának el. köszönöm a Honpolának, hogy elvisel. Ez kicsit olyan, mint hogy Oszkár Díjat kaptam volna, akkor mondanak ilyeneket, de én nem Oszkár Díjat kapok, hanem elköszönök a 2018-as esztendőtől. Közvetlen környezetemből más nem tudok említeni. Örülök annak, hogy baráttokat vagy barátszerű embereket hozott a rádiómisorom, miközben ugye az a rádiomisor másokat Távolabb is röpített abból adódóan, hogy előre léptek a szamár létrán, és távolabb kerültek tőlem, talán csak időben. Ennél bővebbet erről nem szeretnék mondani. És köszönöm a hallgatóimnak azt, hogy hallgatnak, azt, hogy elviselnek ilyen mondatot, nem fogok mondani, ez a műsor én vagyok, aki nem visel, az ne hallgassa, tehát ennek semmi értelme nincs. Tényleg sem értelme. sok változás állhat be mind a kettőnk életében a Krisztával, ahányszor erről van szó mindig eszembe jut az, hogy egyszer a hónom alá kapom és elviszem mindig eszembe jut, amikor a Gestin megházasodott is utána a feleségével edittel, nem tudom, három hónapra vagy fél évre mentek el utazni és hát hasonló dolog van a fejemben Ami az utazás életé, ha a házasságról nem, nem fogsz tudomást szerezni a honppal, de szerintem ez így is van egy ilyen. Örültem a szerencsének. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com gmail.com. És annak is szívből örülök és ennyi maliciózus megérzést engedjenek meg, hogy egy olyan rádióban dolgozhatok, ahol naponta történnek nagy dolgok, nem úgy, mint a Rádió 1-ben, amelyre úgy figyel az index, amelyet egyébként sok szempontból mér, mérvadó újságnak tekintenek és tekintek én is. Tehát amikor azt nézik, hogy a Sebestyén balásféle féle műsorban mit mondanak a tüntetésekkel kapcsolatban six és ez közzéteszi az index, az egy akkora tévedés, amely pontosan mutatja azt, hogy Magyarországon milyen állapotok vannak, mert csinál egy olyan ellenállót a Sebestyén Balázsból, amilyen ellenálló soha nem volt. egy nagyon tehetséges fiú, de az, hogy egy Vajna, endi Vajna által tulajdonolt rádióban valaki fél megjegyzést tesz arra, hogy mi zajlik az utcán hozzátéve, hogyha még nagyobb tömegek jönnek össze, akkor majd tényleg mond valami konkrétat az MTV-ától, és ettől hasra esni az indexnek. Ez egy olyan tévedés, amely szinte az egész indexre vet árnyékot, ami persze túlzás, de is mutatja ennek a teljesen elbabrált és kibabrált magyar közgondolkodásnak, illetőleg annak a közgondolkodás egy részének a tökéletes tévutasságát. Jelentőséget csekély, ha egyébként ezek a tívutak nem lennének meg más gondolatainkban is. Őszintén remélem, hogy az önök által is biztosított önkontrollomban viszonylag ritkán kerülök ebbe a helyzetbe, és ha kerülök, akkor abból jövőre még kevesebből fogom tudni önöket részesíteni. Laci, te jössz.